Välkommen till Megapod-Skädkast-special Från GameX-mässan Jag tror vi... Mm. Är det det heter? GameX-mässan Yes All right vi, vi diskuterade nyss med någon uh, vi kanske få på engelska så. Mm. Så, Nu är vi här Jag heter Erik Jag heter Jens Jag vet inte, jag hoppas Jag tror vi borde ha några skädkast Som kanske lyssnar där. Ja, men Ja Jag hoppas ser. det i alla fall alltså, ingen aning, ja, vi, men vi skickar dit den Ja, det är bra mm. uh, Jag drick upp nyss Du har varit där några timmar Ja uh... berätta, vad du, berätta vad det här är Och vad du har gjort då det, det är en spelmässa Och vi Jag har mest bara gått runt och tittat Jag har inte provat Nä. Något spel eller någonting Jag tänkte göra det lite imorgon uh -huh. och, och Ja vad, vad har, du, har du testat någonting utav det? Jag provade Oculus Rift Det är typ en VR-hjälm Och så har man hörlur där Och så Fick man åka en berg så det var inget så här interaktivt. Det var utan... Första gången jag åkte börja labba. Ja. Right. vem är du? Du heter Daniel. Yes. Det är Poul och Jens. Yes. Men du var här, ni varit här lika länge bara två år. Nej, eller? du kommer senare. jag kommer, kom alltid senare. Ja, jag, jag tror jag kommer 60. Jag bara dig upp så här ja. Som alltid. Mm. Jag kom nej. hit var varn typ 10 eller 60 gånger. Ja. Det jag var hela helan. Men, mm. I, um... Men eh, nej. Men jag vet att du Magazine pool, Niklas bland annat, de har varit där sen typ 10 innan mm. Jag tror väl väldigt många gör så Ja, Nej, men det är väl så vi kör imorgon Antar I'm du? Mm. Det är inte så när jag kommer <laughs> Okej, <okay. laughs> okay, all right um, Det är spontant Det jag tänkte tyckte när jag kom hit Att jag blev väl impad av all cosplay ja. det är det. Jag tror att det skulle Absolut. vara så riktigt här. Det har blivit väldigt stort På en kort tid tror jag jag bara känner att det är lite man så man får en ursäkt att köra så, så gör man det det är väl samma yeah. sak till Syntax, när de kör sin grejer, alla bara kör all in yeah. Alla, alla förutom jag yeah. um, Och, och samma Syntax såhär. är... Uh... Syntax är det en... Klubb? Ja, klubb uh, Alltså om man säger nördklubb låter som jag dömer hela grejen Vad det är inte alltså, för jag tillhör den yeah. gruppen också Men um, ja, mycket tv-spel det, det, det, det är det enda klubben jag känner till Man kan gå runt och, och spela jävla dackan dackan <laughs> Och sen det otur. Det var på blipplopp. Blipploppmusik. Titta, spelar teater så musik. Ja. Och ja jag, jag folk blev klösa som fan. Det är en gång i månaden Men folk bekänner så här på alla den och vill här i verkligen så här alla jag såg. Jag såg lite bilder från idag innan jag kom hit. En Iron Man var här? Ja, han sa. jag Hoppas sen kom han igen. Ja. Okej, jag vet inte han på riktigt Jens. Jag hoppas ju så här. Ja, jag vet inte men sådär så man eh uh, med extra hon, hon har ju en grej för Batman mm. och sagt nästan var någon utklädd till Batman och hade liksom nollen alltså kvalitet på dräkten. Oh, nice. Alltså jag tror att alltså, <laughs> ja, det var nävligt inte fick man igen hemma så det <laughs> Men jag förstår grejen. För, alltså när man kör alltså, det finns ju för några år sedan så vet jag att folk körde lite på det fast det var inte alls lika hardcore och låt inte folk låta lika mycket tid på det. Mm. För nu det ser ju jätteroligt. Yes. Uh, yeah, yeah. Som är, för det, jag kan bara jämföra med Batman där För det var Batman tycker jag alltså, mm. jag, jag har ju någonting vad folk är lite rädda för Det ser läskigt ut yeah. Han var stor också äh, så är det Cool det är coolt. Så jag har sett en där har vi en Mario Wow En Mario Minecraft, Minecraft. Mm. Uh, Mario Ja yeah. Ja, uh, jag har sett att uh, man kan det någon dansk från därifrån Det kommer vi inte bli aktuellt att vi testar Nej, uh, jag, jag tänkte först att det vi, det jag skulle ut, utmana Erik på ett uh, dansspel, men... Uh, It's not meant inte be. Nej, uh, jag tror inte det. Så, Daniel. Yes. Yes. yes. Vad, det, vad har du sett idag? Eller vad har du, eller? Jag har inte hunnit med så mycket, men jag har hunnit med att köra en 64-play-play. De spelar så långt på Battlefield 4. Mm. Mm. Det var rätt kul. Så, uh, Battlefield, uh, hur skiljer det sig typ från uh, tidigare eller förra? Uh, mm. Jag som jag har spelat en eh, så är lite svårt att men okay. det är uppenbara liksom, grafik och sådär. Men, men jag tror också att uh, de har uh, lite mer så att uh, du har en mer förstörbar miljö. Liksom. Okay. Och det verkar vara kul faktiskt. Uh. Det är lite mer dynamiskt liksom. Uh. Uh mer mer oväntade saker kan hända. Alltså. Så är det lite mer som tvåan också. Tvåan var min absoluta favorit. Okay. Det var liksom Kina med. Det var mycket Det fanns en liksom stor variation medan Battlefield Bad Company 2 och trean var ganska likadant. Alltså. Även om trean hade lite mer åt Battlefield 2 håller, uh. det känns det här mer som Battlefield 2. Än så länge tycker jag. Nice. Det jag har spelat någon om den här. Jag är Ja, jag, jag spelade inte Bad Company. Jag spelade lite tvåan, men mest 1942. Ja, men det är ju en klassiker. Men tvåan var den jag spelade mest faktiskt. Och det är den som Det är min favorit. Nice. Svärkat Carcane, liksom Wake Island. De två Carcane. Nu, nu vet ni inte exakt vad är. Men... det är. Säkert någon som fattar den. Grymt bra Carcane. Awesome. Kul just, just att sitta allihopa Alla som är med i matchen I de här 64-spelarna sitter ju På varsin sida, röd och blå laget ja. Det blev fotorögonen Ja Det är, ja. ja. ja, är, är något som man inte får uppleva annars Det är inte Nej. som att man sätter sig 64 pers I källare och bara lana, liksom. Själv du kanske inte gör det men... <laughs> <Ja>. <laughs> så. Ja. så det var sjukt kul faktiskt mm. Dock var det inte så lång match Men det är förstå mig. Yeah. Mm. Ja, det var någonting där som jag var lite intresserad av men jag, jag är inte riktigt orkar testa idag. Men det här med gitarrgrejen, här med, jag vet inte ens vad det var, men det var, de hade riktiga gitarrer. Yeah. Mm, ja, yeah. inte Guitar Hero. Utan Nej, det var med... Väl någonting med... Jag vet inte <laughs> jag har inget det, det, det såg så, så lite mm. mer ut som det handlade mer mm. om låtar snarare än man ska då på spela på massa till spela till låten. det såg liksom såhär... Uh, För man hade ju färdig låtar Det tror jag med man skulle. som man skulle bygga ihop de här låtarna på någon vänstra liksom. så man, ah, något nej, sånt. sånt. Jag har ingen nu det kanske ja, är helt fel. Jag, har ingen, jag har ingen Annars kurator. är det ju ett mm. vinnande koncept du just kom alltså. Ja, okej, kopplat på vi, vi reducerar ut den delen så kan du liksom. Yes. <skratt> jag, jag, jag, jag, jag, kommers, det, om det här hörs så betyder det att om, om, om någon får hör det här, det här betyder att, det slott, att del ja, är Precis, då vet vi att och det är något sånt. Det är <skratt> som <skratt> <skratt> Ja, men, jag har hört att Xbox One. Var det igår eller var det, ja, det är väl... hela tiden? Lite grann. Ja, under hela... Har du har du... Men de skulle tydligen inte ha så roliga spel. Jag har inte provat det, men våra Megasyn-kompisar har provat Och var inte jätteimponerade. Jag har ingen har varit det hittills. Alltså... Och speciellt när de jämförs med Playstation, där man hade väl roligare spel, flera spel. Yeah. Och typ att kontrollen kändes jättebra. Så... Jag såg kontrollen till Xboxen. Den såg inte så weirdas. Är den så pass mycket annorlunda alltså, jag jag har inte provat. det <laughs> ja, ja, <laughs> Vi kan ta det imorgon. Nej, vi har inte pratat nu och så ungefär som vi har jättegåll på det. Här. Men jag tycker det är ganska ovanligt att man ändrar kontrollen överhuvudtaget, och i så fall ja. ganska mycket. Alltså bland konsollar och liksom. Alltså, det, ja. Det ja. Ja. Ganska... ja, det är sant jag, jag säger men det är ju. Um, uh, men jag började överlag hypen kring det här. Alltså, har ju varit ganska. Alltså, i början var det så då, och något wow. Och sen, liksom, ja, alltså, folk verkligen inte sällan täpper in på det där. Mm. Nu är inte jag så jättinsatt på Xbox eller konsol så mycket som att tms spelar helt liksom. sällan. Men ja. äh, har de tagit bort alla de här äh, funktionerna, eller vad man ska kalla dem, som de äh, fick så mycket kritik för med Xbox? På. Ja, det har de. har backat med ja, det, jag. det, ja. Men äh, det som. Folk, eller folk och folk, i alla fall min brorsa tyckte det verkar häftigt det att de på något sätt ska att det ska vara något mer mediacenter som mm. typ där allting finns mm. och ingår såhär så att det ska vara ja, bra och så. så men så sagt, ja, det får vi se Ja, alltså så, så fort det är någonting oavsett vad det är, en film, en skiva en whatever, mm. när, de, när någon helt plötsligt när de släpper detaljer, om det folk jättemycket om liksom, någon detalj som de har släppt och sen att de alltså, backar väldigt fort och tar bort det. Mm. Det brukar inte göra så att jag bara så, det här kommer nog inte bli så jävla bra då. Alltså, att, som nej. Liksom bara för spontant. Om man, det är så jävla <laughs> ut bara spontant. Nej, nej, nej, förlåt. Nej, det är vi vi, vi ska hela bara. Hela vårt koncept, liksom. Nej, men Det är ungefär samma sak som när en film i sista sekunden, att uh, release-daten skjuts på, liksom, skjuts upp liksom, för att de ska klippa om det. Det betyder inte att Låter jag en bra film jag bli. Nej. Nej. <laughs> <laughs> Men jag vet du, ja, så vi, um, vi har väl några intervjuer tulla in nerade va? Har vi? Yes. vi har en Anna Ström som yeah. Det är personligt att. Ja. För de som faktiskt har liksom spelat kanske, alltså, liksom bara så, så, jag tror de känner igen. Det, jag, jag vill att det ska vara lite, alltså, inte speciellt välplanerat, för att om det var för välplanerat skulle de inte känna igen sig. Nej, absolut. Så. Ingeristan, det, det, det är väl Vi köper bra. det, stenort. Yes, att det ska vara organiserat kaos. Eller organiserat mm. kaos. <laughs> så bara kaos. Kaos. Ja, awesome. så. Awesome. Det kommer väl bli så hackigt där, tror jag. Det kommer, vi kommer inte liksom så här... Uh, vi, ja, vi kommer klippa upp det bästa av det som vi hittar, det vi hittar under helgen. Liksom. Jag tror det är med intro bara till hela mm. kaoset. Yes. exakt. Okej, okay, ja, så där hade vi ett intro som jag och Jens gjorde uh, första kvällen. Lite skakigt, lite, vi var trötta bara två, men kom igen Det är ju fucking jävla fredag, jag hade rest ett par timmar och Jens hade jobbat och hela, ja vi var trötta Men vi ville testa lite, komma igång med, bara känna instället lite, testa spelet in, kolla hur kändes Nästa grej ni får nu är först lite, ja vi hoppar, där dag ett, vi hoppar till dag två nu Och dag två började vi med ett litet intro som jag och Jens gjorde när vi dök upp i morgonen och sen kommer en intervju med en kille som heter Peter What, uh, right. Så jag tror du får tala för så väl, ni lyssnar, ni märker Enjoy Hej okay, dag två Yes. Jag inte det som jag kan? Uh, jag är ner lite grann Vad har, gjort, har... Vad har du gjort idag i tillskott? Mm. Jag stod i, i kanske 20 minuter för att prova Playstation 4 mm. uh, Och specifikt Octodad ett troligt spel där man... Uh, Ska försöka styra en eh, Men det här, nej, det eh, en, bläckfisk. en bläckfisk som ska eh, Försöka smälta in Bland människor Han eh, spelar till Octodad För han är en pappa och, ja, liksom, Han är gift och han har barn Och ska försöka smälta in Och det är ganska svårt det låter som att det skulle kunna vara i handlingen till en ganska lökig semi live action Disney film om Tim Allen som, <laughs> <laughs> som blir den Ja, och så, så snubblar han och välter en kul massa saker och, Det blir heterot. Ja. Ja. Men så småningom förstår han ju innebörden av hur, hur inte bara hur en Blackfisk var, utan även hur en, en pappa ska vara och därför att ja, ja. ja, det två ja, Nej men, men det var, var bra väldigt. det var inte så uh, efter liksom en minut så Fick kontroller kontroll liksom, på hur man styr det Och då var det inte så svårt Och, och det var kort Och inte särskilt utmanande Så jag vet inte om det är ett bra spel I längden liksom, Men okay. det lilla jag fick prova vad Jag, men, hur, hur, jag hur... satt och garbar nästan här in För att ah. allting ser så löjligt ut När man ska försöka plocka upp saker Bara välta ner allt <laughs> ja, Och men... snubblar Bara för intryck av själva PS4 då? Uh, mm. Alltså, grafiken var ju inte jättefint på just det spelet. Okay, men, men det är nog inte i spelet uh, är det. Ja, mm. precis. Uh, jag, jag har ju sett att det är väldigt fint uh, på de andra spelen. Okay. Men uh, framförallt är kontrollen jävligt skön. Det gillar det. Uh, den är, eller det var mer att jag inte kände sig inte fel. Okay. Ja. Så det var bara... För det kan sabba väldigt mycket. Uh, uh, jag har inte provat uh, Xbox One än. Och men så jag de ja. som jag... Vi pratade om det i går lite. Ja. Nej, för det kan ju säga att jag, menar, jag har aldrig varit förtjust i Wii. Mm. För att jag inte har kontrollat. Ja. Så. Nej, jag är inte heller mm. så särskilt förtjust. Nej, jag håller lite så här. Du kan inte hålla vifta med saker. Nej, för gammal för sånt <laughs> <laughs> för gammal för att vifta på saker. Ja, det är bra. Har du hunnit med någonting mer? Um, jag tänkte se visningen på SIF, men den missade jag. Ah. Så... Jag har mest gått runt och så spelade lite Magic Ja, det är klart det här har blivit kommer Men ska du spela mer Magic sen? Uh, om jag har tid. Ja, mm. det tycker jag mm. Det är bra ja, Jag är sugen på att spela hela tiden ja, Jag förstår Det är svårt att inte mm. tänka på det När jag bara Hela ja. tiden Ja, alltså <laughs> Om någon hoppar in i det här nu och hör det där Så pratar du något annat Men vet du vad Nej. <laughs> ja så alltså vi ska väl intervjua lite, lite intressanta intervju jag, jag, jag vet inte um, vad som kommer bli just nu, just nu håller nördet på att spela på mm. och um, det kommer säkert ta extra några timmar men ja, för... uh, ja. då inne vi glider runt lite vi inte någon, någon, någon, någon annan yeah. vi har lite i åtanke men jag, menar, jag tror kul att vi hittar någon som vi inte har haft i åtanke mm. Precis. Någon, och så uh, dag dag två här mm. Hej, Hej hey. Vem är du? Hey. <laughs> Peter heter jag Jag fick ner all right um, <laughs> två right, sekunder in oh, yeah. Men för hey, det, berätta lite, vad gör du här? Var, var din, um, ja? Varför är du här? <laughs> jag, jag är här det tredje året i rad Jag är här med uh, min chefredaktör Niklas Vi skriver på .se och Sen uh, skriver vi också på City-tidningarna i Skåne Mm. så vi, ja, vi är här och bara kolla vad som händer på mässan och rapportera lite om det där. Mm. Ja. Okay. Vad har du vad har varit roligast än Hittills uh... Ja, vi har, jag har hittat årets spel redan mm. Det är Octodad Ja, det är sjukt kul ja. Jag satt och garvar i hela ja, är, Så fort man börjar styra bara. <laughs> <Ja>. <laughs> Så att det fnissar liksom. Det räcker med att man minns det Så det tycker man skratta mm. ja, Hur det ser ut och, hur han går liksom. ja. alltså, jag, har inte, jag har inte ens testat det men jag tycker det låter som <laughs> <laughs> Pretty fucking amazing vara. Men, men alltså, vad det... tror du om liksom, Hur det kommer att vara Om det kommer vara ett utmanande spel eller inte? Uh, så, Jag det, de förmodligen alltså har väl Någon slags svårighetsnivå någonstans Men det är ju mest för att skratta liksom. ja. det, det, det är ett roligt spel ja. Men så är det är säkert utmanande också På vissa ställen att försöka Få, få på en bläckfisk eh, som är kläder och sånt där Eller raka, raka. sig <laughs> att ja, raka den inte, så Har ni skägg? Men har ni, ja. har ni spelat ha. Surgeon Simulator? Det är ungefär samma sorts gameplay Där ska man ju operera på någon Och så styr man handen med musen mm. Fast det är typ Vänstermusknappen typ Föra handen åt höger Medan hö högermusknappen typ gö Göra någonting så här. Så det är helt såhär wonky-kontroll Så här, wonky -kontroller. ska man försöka hantera ja. den Men det är ganska torsat Det Och så det också bara tillför äh, Helt hysteriskt ja, roligt, mm. Men Ja Nej, men, jag han sa också där Min mentala bild Jag fick upp i hjärnan på en gång Var ja. Tim Lökig Tim Allen Det är fin Där han <laughs> spelar någon som typ Blir en blackfisk i en vecka <laughs> sen, <och> sen, <laughs> <laughs> Det skulle kunna vara det Pre Premissen i där Är ju att man, man, ingen vet ju att han är en bläckfisk Han låtsas vara människa Och de går på det ja. Så när han går upp för The Isle där han ska gifta sig i slutet på demot här mm. på, Då är det så här man ska vara vaser på det ja. så får man en mätare upp så här hur, hur konstig folk tycker man ser ut När man bara <laughs> jo, men Jag men hur... såg liksom Den här äh, gångvägen Där man skulle gå och hur trångt det var Och ja. bananskalen som låg där Och bara så fort man gick in i rummet Fick alla ögonen på sig ja. Det känner bara så här, det här kommer inte gå. Kommer att gå. Det verkligen tog jätte små steg. Och, men, så man är en blackfish Ja. Som låtsas vara en Ja. Och och i, hur korkar det människor som inte märker av att man har är, åtta... man är bara, en väldigt duktig blackfist. Var... <laughs> <här> <här> <här> väldigt duktig blackfish Ja, yeah, men obviously kan man ta på sig en då och han kan <här> öppna dörrar. Och... <här> men alltså antingen så han han, de har ju åtta ja precis jag vet inte hur någon har gjort det men jag måste finansiera då... här för att se <laughs> om jag ska <att> sluta här vi måste göra det ja jag ska skaffa nån vi ska skaffa men vad, vad vad ser du fram emot nu då nu har du nu är det, mitt i dag två av tre Ja, precis jag dag tre och dag tre fyra nästa förra direkt men jag ska göra Det dag inte så mycket jag är gjort det mesta vi hade våra visningar gå av PS4 och Xbox One liksom ja. det, det är det stora varför man är här i år ja. det är att det är man får se vårdvaran liksom Men du gillar inte Xbox One? Nej, inte mycket alltså, Jag tror att Jag kan till och med gå så långt och säga att Jag tror att Playstation 4 kan bli lika stort som Playstation 2 mm. Ja, ja. Mm. I jämförelse Alltså typ nästan blir helt Dominerande på marknaden mm. ja, Jag tycker att Xbox One är ganska så jävla pissig alltså, det är... mm. Mm. Alltså, presentationen var inte heller så. Här, alltså, de har jättebra personal Och spelen är ju helt okej okay också Men okay. um, Någonting som inte stämmer riktigt med det, tycker jag det är, Jag gillar inte kontroller Först och främst, så jag gillar inte Spelen lika mycket som de, På mm -hmm. Playstation 4 Och sen, är många andra saker nu med Xboxen som står Saker som jag inte kommer på just nu, det är därför jag svamlar Det är ju jag, jag, jag är ganska oupplaterad på hela det spel Men jag, jag, jag, jag, jag har en Xbox så jag säga. Men jag menar, det var, det var ganska nyligen att skaffa den här, så här. Och jag, jag har förstått så den, är liksom inte, alltså, den har inte gått så pass långt Att den liksom känns obsoleten för någon Så jag förstår inte varför Nej. det behövs en, en, en, en, en, en, en, en, en Nej, det är mest att Jag de brukar pressa ut ungefär 50-år Eller det är Hur länge har generationen pågått nu? Här kom PS3 och Oh, ja, oh. <laughs> det, det, det är ungefär det du säger där, du höftar 6, 7, 8 år ah. För att jag vet att uh, Resident Evil 5 kom ju till ah. Xbox, det bland de första spelen tror jag till och med. Ah. Kanske, det första året Ja. Uh, well, oh. För att uh, Resident Evil 5 kom 2000 Kom 2005 Ja ah. Så det är en 2007, ja. kanske där han sa. Så jag ja. Ja, whatever. Men det är ändå liksom inte så pass att det känns att, så. Menar, ja, det kommer fortfarande nya fantastiska spel till den ja, men det, det, när är, det, är komma, den Ja, den kommer egentligen? kanske Det är det är I slutet på november kommer PS4. På den här. Och sen så är Xbox One är mm. ungefär därefter, skulle mm. jag tro. Jag vet inte om vi fått något faktiskt datum på det, men det borde komma till julanden. Annars är vi de körda. Mm. Det är också det, lite känslan av att. De hetsade ut Xbox One För jag tror inte den var riktigt lika klar som PS4 var. Mm. Jag tror, vi det var, det var. Vi snackade lite om det igår det fanns no, Jag minns inte vad det var Men det, det fanns något de backade väldigt fort på För folk började klaga Det var någonting om. Ja. Var det. det är väl att man inte kan typ, låna spela av varandra Ja precis Men det backar de på nu ja. Men det var tidigare att man skulle behöva vara online För att checka att man faktiskt är den man är och sånt där. Mm. Det är lite weird Ja den har vissa creepy features Som i Kinekten till och med ska kunna känna igen Hur många det är i rummet Och se ja, Kinekt-kameran mm. Den nya, ska alltså se, se Hur många människor det är i rummet Och om man är för många så får man inte titta på film För det blir så såhär en måstevisning Av typ, typ sådana saker oh, yeah. Alltså det här är, är bara Det här är ju fucking minority <laughs> report <laughs> Ja det är, det är lite så faktiskt <laughs> Men vadå? Alltså ja vi, vi sa det förut att vad, vad kan man göra man kan bara riva ut kameran liksom, men det borde man kunna göra men sätta över kameran ja typ men då, då, då, då kanske man vaknar med att kameran ligger i sängen och tittar skyld, skyldigt på det <här> Faster <här> <äster. här> Den börjar snacka med de andra prylarna i lägenheten Och bygger en Terminator-aktig Man får en slags evil monkey-förhållande med den Jaja Jag tycker det är läskigt För det här är ju Skynet Jag vet inte om det kommer att sluta Men har de backat på den biten? Allt det här är Jag inte så... Liksom inläst på det så Jag vet inte om det är kvar eller inte och riktigt hur mycket som är rykten och sånt där, Men mm. Microsoft är bra på att inte säga sånt så mycket ja. och sen, ja. Nej, alltså Jag förstår att det är lite så dålig marknadsföring och Vi kommer att ha, vi har, vi har koll för många människor där men de, de, de säljer in det som att det är en bra sak Att typ, ni är ni så här många rummet. Då kanske det skulle passa att spela Eller titta på de här filmen liksom För att och, ni ser så många och, och, typ, Att de försöker underlätta för ens konsumtion Genom att se mm, ja. Jag, jag tror den kommer liksom, den kommer liksom bli self-aware Och som börjar jävlas med den Säg att man, är hemma, man sitter hemma med någon, med någon tjej Och den, den, själva, den har blivit kärgen igen Alltså själva mm. systemet, kameran Så du vill kolla på någon mysig film Men nej, den väljer typ här: Att visa upp något helt faktat Bara för att såhär, sabba stämningen Nu <laughs> <laughs> kanske jag oroar mig över saker Det kanske är det <laughs> gör att den gör när man typar <laughs> ja. igen visa olämpligt material <laughs> Så det är du där med någon tjej, Och sen ska den visa de helt en hel del påsamling <laughs> Men Vad jag tänkte fråga om Jag har märkt att alltså, Cosplay blir blivit ja. ganska stort äh, Sista tiden Bara som jag såg äh, igår mm. Eller nej det var idag Det var en jättelång kö ja. Till äh, liksom, att äh, få autograf mm. Av äh, cosplayare. Två cosplayare. Mm. Som liksom, de måste så kände liksom Ja i princip inom världen För det är, alltså, mm. det, det är, det är mycket folk här också Från uh, Uppkon, Närcon mm. och alla de här mm. Animera och cosplay med ja. de eventen Men det blandas upp lite Och sen så har ju det är var ju vår här mm. Och uh, Bioware här med sina officiella cosplayare Jag tror det kanske har varit de som fick ja, det, för, att det är, ja. no för gamers är väldigt, de är väldigt kända inom, inom gaming liksom mm. Och eh, ja, det har ökat exponentiellt Första året det var här 2011 var det inte så mycket minns jag liksom. mm. Och sen förra året Var det helt plötsligt Och KOSPSen här också då Och då var det jättemycket Men, men nu så har vi också kvaliteten ökat av så här. Ja. Det går kring folk i Såg ni Space Mabiner igår till exempel? Ja, jag Nej, jag mm. alltså, Har Han var typ 2,5 meter långare än dräkten ja, jag, har alltså, sett, jag tror jag såg han på ska ju vara mesande. Ja, ja helt vanligt bra. Gott lägre ner typ, jag vet, så alltså, typ, förmodligen sitter folk typ ett år fast så börjar hålla på med hela året För att få det vara perfekt och mm. sen, liksom, ja. så så. Ja. Så uh, jag, jag såg jag såg en bild på någon Iron Man. Ja, så såg, väldigt bra. Ut. Mm. Det finns ju då man har sett några stycken från typ uh, ja, men det är från från starten här typ uh, ja, de olika kommentar där, och den där. Ja. Det är skyrt, de kommer och de där är skjuter de schyssta. Har ju det. Men man märker att det börjar komma hit med dem. Det, det är riktigt i på en sak om man säger. Ja, ah, det var ju du. Du är, kost, du är inte uklädd. Nej, jag ju påpeka. Jag är inte uklädd. <laughs> du är ju <laughs> Ja, precis. Jag är Påklädd. <laughs> påklädd. Påklädd. <laughs> <laughs> utklädd till mig själv, kanske. All right. mm. uh, men vad var det ju, um, um... Men är du här imorgon så kör du hela? Alla. Jag får spänna med här imorgon. Det är 10-16 i morgon som stänger tidigt. Men jag tror att vi har fått in den nästa och vi har, vi har en jätteduktig fotograf här också som fotar åt oss som vi lägger upp. Så det är en del av teckningen nu är hög kvalitet i foton från GameX. Sen så gör vi lite korta grejer. Vi ska testa Oculus Rift idag tänkte vi. Det är väl det, är väl det vi har på schemat. Så. Mm. Jag provade det igår med när jag dalbanan. Ja. Det, det var faktiskt ganska bra. För mm. Först så reagerade på att det var inte jättebra grafik. Ja. Och att det eh, hackade till lite ibland. Ja. Så det tog med mig lite grann. Men eh, efter ett tag så kom jag in i det. Ja. Och då får man verkligen... Eh, att ja. Det ja, precis det är inte att typ, vad man ska köra någon så här vr grejer Det är inte roligare att göra någonting man inte riktigt... Alltså, Börjdalbanan kan du åka. Ja. Det också, alltså, du, du kan precis. ju åka väg här <laughs> Ja, den är lite speciell... <laughs> uh, uh, det finns ju ingen sån. Ja, okej. Men jag köpte. Okej, jag har på Tesla. Nej, det är Det är nog enklast att vi Gotland, mm. uh, för som du såg i Högskolan Gotland där game. För inte lika i kö där. Fragzone och och Gamer har ju en. Mm. Men kön är inte brutal. Jag vet. Varför är den att De har fler demon där inne. Okay. lite senare grej. Jag tror de har fler uh, Rift-enheter också. Mm. Men äh, jag känner att jag hade tre timmar sedan i morgon. Så det ja. tack. För att Nej, du är... Tack! Tusen tack! Mm. Mm. Okej, mm. okay, första intervjun avklarat där då. Um, Peter? Uh, jag tänker nog... Vi kom aldrig riktigt in på exakt vad han gjorde. alltså vilka, va, vilka han, um, vad han representerade. Vad han gör egentligen. Vilket var lite dömt. Men uh, jag, tänker, vet du vad? jag tänker så här, att vi kan länka allt det där på vloggen. Skagcast.com uh, fixar jag i samma eller grupp där. näst så kommer det... Well, Nördigt hade ju inspelning just nu vi höll på med uh, letade folk att prata med. Väldigt många av dem vi hade tänkt prata med um, satte in och kollade på när de körde sin live livepod. Uh, det blev lite, pro lite problem, men um, vi blev i sista sekunden ja, när all hope was lost så fick vi lite hjälp av eller ganska mycket hjälp av Anna och Niklas från Megazine, magazine meg, Eller Megazinea om man vill uh, Så det är inte kommer nu det, det är den här som Där ljudet Kommer vara lite iffy Det var väldigt mycket folk där uh, Jag tror mitt i det här Så tar ju Nerded Paus och då blir det uff. Så jag ska se om jag kan fixa till det Annars får jag klippa Christer lite bara uh, Bear with us Jag tyckte det var jättekul att snacka med dem Jag tror ni kommer, kommer att tycka att det är jävla kul att lyssna på också men uh, ja, inget mer från mig. Nu kommer den. Niklas har varit med i skelklas förut. Jaha, ja, sätter ja, med Niklas och en Anna. En Anna, en av våra anor. Yes. Eh, yes. uh, våra höga anor. Ja, yes. <laughs> uh, jag tror det är An NI antar jag. Ja. <laughs> det låter oh. bättre. Det är vad heter det? Annkins. det blir NI, det blir som Annie. Just yes det. Annkins ska NI. An Eye for an eye Ja, något sånt. Okej. Hur blir inte. In hög här, yes. oh, yeah. <laughs> <laughs> <laughs> ja så ja. Jag får i alla fall på att jag är bakis om man gör det. <laughs> jag skel på att jag. Gör. <laughs> <laughs> ja, jag att jag gör det är <laughs> jag, jag Jag har inte skylla på utan det är bara så här. Alltså, Vänta, ja, det, det är också jag antar jag det är det det. Ja, Hoppningsvis ja, jo, jo. Men egentligen är du Jens Ja, egentligen är Jens Jag har ja, cosplayt som Jens mm. Okej, okay, vilka är ni då? Du, du, en Anna, en Anna. Okay, en uh, ja, uh, redaktör, med Medredaktör på, re Redaktör Anna Redaktör Anna på Megasign mm. uh, Skriver väldigt mycket om Bioware just nu under GameX ja. Extrem Bioware-fan jag överskriver mycket om typ manga, japanska saker, anime, spel, film, allt, spöcker. Ja. Alltså det de flyt, de flyter nördigheter ja. i mitt blod. En av våra idésprutor som kanske inte alltid är bra på att ta till sina egna idéer. Nej. Kan man säga så alltså, mycket det går, idéer. Men bara, det, det, det går... ah, genomförbart inte alltid. Men... Nej, mm. precis, väldigt mycket idéer men behöver annan, bland någon som kommer slå ja, med i så precis, det blir gjort också. <laughs> Ja, Niklas Men, jag nu men det, ja, jag du har varit med Ja, alltså, ja så. alltså ni får ju backtracka om ni inte vet vem jag är Ja, ah, jag kan, ja. ja precis Så ah, ja. det, det är deras problem så. Ja, precis, så ja. vi inte lyssnar på ja, Fast det här kommer vi på, på Jag vet, med. men jag antar att liksom, jag, hopp, jag tror vi kommer få med några frågor. En länk kan ni få ja. Ja. ja, det är bra, men framförallt så kolla, om de hittar till den podden via er sida ja. Så vet de förmodligen typ vem du är ja, ja. om de hittar dig via oss, då förväntar mig att de har hört Precis ja. allt vi har någonsin gjort det, det är så, <laughs> ja, jag har inte inget annat än liksom så här. Ja, nej men vi Eh, ja, visst, ibland känns det som att jag är med för att om man inte tittar på antal artiklar eller man skriver sig över 500 eller något sånt där, <går> så tittar man på någon så här men David till exempel ja men 80 kanske man bara, yes, jag var bäst. Ja, jag, jag, jag, har, jag, jag, jag, jag tror att jag har kommit över 50 sträckor. Ja det tror jag men sen har jag blivit upptagen med att förs ah. försöka komma igång och koda lite mer också på vårt mm. på mega mörd. Jag. Ja. Här kommer kom en till av våra kollegor äh, Mikke. Vi spelar in här. Finkast. <laughs> Nej. Nej <Han gick laughs> Det är den där som är blivit för den. Ja vi Ja för det nu sitter vi på en kista Det är lite annan det lite annan vib, liksom att säga. Det är mm. först gången vi spelar. Som inte någon så alltså, inte vi alltså, som inte är en pub tror jag förutom well, alltså, vi har spelat in hos gäng några men han har alkohol hemma så att ser vi gärna också får ni bara titta på det? måste inte betala dricks. Ja precis <här> <här> <här> Nå, måste, måste, <hör> ja, ja, precis. måste så så men Cosplay pratade vi lite om innan jag talade om vad jag spelar. <hör> <laughs> <Yes>. <laughs> ja, så, alltså, jag är väldigt imponerad för det var, jag, jag satt på uh, tåget till Stockholm igår satt och kollade på bilder på fan, alltså, fan det, det är proffsiga grejer, alltså. Nej, ja, Det är så. riktigt proffsigt. Vi, vi kommer dyka upp Tack. här snart uh, det var <laughs> Typ, typ, tack, tack ja, De ser de ser, jag håller på med det wow. ja, nej, men, ja det, det är lite roligt, vi sitter utanför När de spelar in nördigt en ja, podcast Då sitter vi utanför ja. och spelar in en annan podcast mm -hmm. <laughs> Bara, så, Vi fick inte ha med <laughs> ja. Ja, nej, men vi, vi har ju filmat och intervjuat Massa med cosplayare ja, som kommer vi komma upp på sajten typ i, Kväll, alltså idag, lördag Eller imorgon Det mm går -hmm. på liksom mycket annat vi har redifferat. Men Så det kommer bli kul intervjuat 5-20 g kanske Om mm. det jag sträckte så, Och ta ännu mer bilder där, så kommer det kommer komma jättemycket om det mm. och, och jag är jätteimponerad av så många Ja men det har varit väldigt så här, hög kvalitet. Jag minns här, första sci fi var på någonsin Det fanns några ut sig, men det var ganska lärkigt det var, Men nu är det folk som de, de måste lägga ner otroligt mycket tid på det här för Jag såg en Iron Man igår som var mm. så, Det är mm. ja. Iron Man så, Har du sett den där Space Marine? Ja, han så, jag, så, jag såg det. den Den är ju den bästa Alltså, det är, man ska inte fråga någon annan Men den sticker ju ut liksom ah, ja. Den är helt fantastisk ah, ja. ja. Men jag, jag, jag orkar ju inte Hålla på och mig jag, jag, jag, jag gör sällan det alltså, ja. <laughs> <laughs> Lapp för så ser ut som en pirat ändå så ja. <laughs> jag såg någon med lapp för som var han klädd helt med allt annars Så jag tänkte såhär, ska jag fråga om det eller så Det är kanske är en grej, så, man kanske har något ja, så här, vad, <laughs> vad ska du vara, jag är blind En <laughs> Du kom igen så kom igen. Jag såg jätte jättegulligt. Jag kunde, jag kände så creepy, jag vet inte. Jag var för lik för trött samt att det var Albert Creepy med och framsidan men det var typ en typ 12-årig 12 liten flicka som är klädd till återdoktorn. Nej. Ja men henne tog i kort på. Nej så. Alltså. Ja, så att uh... Vet, intervjuade henne gjorde du inte, tror jag Men vi får fortfarande ha henne ja, men... alltså, Skäggliga, konstiga män Ska de inte gå fram till ta år flickor, hejligt prat Det är en sån där presspass på, på Det är sant ja. du, du, du får visa mig där, så det här så ja, känns det fortfarande konstiga men det, är... det, beror, det beror på hur man leder Med vilka frågor Jag lyckas lyckats att säga på den ena och den andra Han in fram dem och bara Hej <laughs> kan drickar Stockholm i tracks Om man vill med prata med dem Ja nej men det är för få Hur man ja, lägger upp det Men, ja. men jag, jag vet att jag är säkert sagt Någon dumt så liksom... <laughs> <laughs> Du har, du har, har fått sån här till, till, Tillfällig situation Storätts Säg ingenting Ja men jag har det där jag kan, jag, ja, fast jag, jag, ja, Det är därför, det är därför är det bra att Det Han var inte där just då Så det är bra att jag vågade inte, inte göra någonting <laughs> såg en en idag sen så, såg jag någon mm. som jag tyckte såg ut som Jack Harkness men där ställer jag men det var ju um, ja man vet ju inte. Det. Nej men ja, hej. Mm. Eller mm. kanske mm. mm. ett ut till John Barrowman alltså. Ja, det är, det är, det är ju liksom, yes. så är det mycket bättre med alla de som man säger jätteutspisade och så och uh -huh. fem mil långa vapen och ah, ja. spikes överallt eller liksom man känner liksom att ja men det där är liksom det måste, Skyrimab, liksom. det. Är... Eller så ja man känns bara man är säker på att det är liksom mm. en grej när man går framåt tror är en grej så liksom, det är inte en grej Eller liksom ska man göra som jag gjorde förra året Jag gjorde en cosplay som två personer på hela mässan Såg vad det var, ja, okay, vad var det? Jag cosplayade en G's Imperial agent från Star Wars The Old Republic oh, ja. Med uh, blå ansiktet Svart hår, röda linser ja. uh, Jag hade gjort så mycket jag kunde På så lite tid Jag, kunde, jag gjorde en bloggserie om det på, på Megasign också hur man börjar budget-cosplay Att allting behöver inte vara perfekt från första början Utan det går att bara komma in i det som man förstår vad man gör Hur man lägger upp det med Hur det gör som ett projekt och lägger upp arbetet Men jag kanske var lite för in insnöat För det är inte så många som uppenbarligen som har spelat Star Wars eller Public inte så många som har läst de gamla böckerna Och vet överhuvudtaget vad det var som är för någonting Så att det så Mest fick jag kommentarerna från så här, Två öppenhöga små pojkar som bara vi är en sån där avatar <laughs> ja. yeah. det var lite roligt för att jag hade inte träffat förra, hon förra jag gått på GameX mm. vi träffades då första gången för ja, ett, på ett Bioware ja, kvällen bra. och jag visste ju att hon skulle se ut Mm. Och om det är ganska lång du är hur de 179. 179 som brukar synas som blå. Och jag hittar inte det på mässan. Och ändå så hade vi så Vi intervjuer med cosplayare liksom. Vi måste undvika att med. Alltså rakt. Av. Ja, för, på, så när det är ute av tängarna så säkerligen närmare någonstans runt M90 blå i grund med stor så, Och sen det jag borde ut lite grann. Hey! Fast det är så kul om mm. man så det, ja. Ja. Ja, men så är det ju, jag. Men jag har ju fått kommentaren efteråt när jag sa att jag cosplayade förra året. Jaha, du var den som var blå. Men du är en sån här avatar. Heter, alltså, det var... Men heter det inte ens avatar. Filmen men, heter ja, avatar. Så så det avatar. Liksom så. Efter femte gången hade det börjat på den långa, såhär, pensionerade utläggningen om vad som var fel i det här påståendet förutom att... <laughs> Det heter inte när man tar och allt möjligt sånt där. Så känner jag som liksom att jag är upp, jag bara Ja, men du är i Star Wars eller? <laughs> jag, jag, hade, jag, hade, jag hade två personer på hela mig samt som faktiskt såg vad det är. Och att en av dem var min stora cosplay-idol, Holly Conrad. Okay. Gjorde mig fruktansvärt nöjd. Ja. ja just det, hon var mest effekt. Uh, ja, hon har ju sin vanliga Commander shepard uh, direkt. De var ju uppe på scen de hade ju Commander Shepard, de hade mm. någonting från Dragon Age. Och så... Bywire hade ett eftersom att jag kom från Star Wars Old Republic, jag var den enda som spelade Star Wars Så tyckte kära Leon att det var underbart det idé Att kasta upp mig på scenen också Fast det var liksom här: Perfekt cosplay noob det bara lyser var lyser nog. Det mig inte vara här uppe Det Ja men du fick ju med på deras fest Och äta tårta Ja, jag fick tårta, det bara ja. Det. ja men vi fick inte tårta Nej, men Vi fick sitta inte. på övervåning och känna oss utanför på Ja festen. men vet du varför jag och Samma fick tårta det var, det var för att vi i princip hade kommit en när Kring jag hela väntet jag, <laughs> jag vet, vi hade ju väldigt trevligt på våra Vi kallade tränga så mycket Ja precis <laughs> Så alltså, alltså, målet är egentligen att så småningom få tårta Ja, bara jo, annars så Ja, <laughs> vi kommer någonstans <laughs> Men det roliga är att jag kom på det typ nu Det är ju Halloween-dish nu och det, det är nog ganska bra timing egentligen för det För då kan folk Gå härifrån till det bit Ja ja precis det var inte så många som tittade på mig igår. Jag hade ju jättekonstigare doll style makeup. Verkligen gick det många allting Men Det var inte så många som kollade på mig. De tyckte liksom, "Eh, låter ju då." Ja, alltså jag menar det börjar bli mer och mer en grej här med känns sånning. jag vill se hit Hej. Hej. Hej. Hej. Så. Det kommer nog några andra redaktörer. Hej. Jag vill sitta i pressrummet. Ja, Det det. finns många mega signa. här men megasign så är det. jag säger megasign hela tiden. Ja, jag man säga som du kan få se okej inte få se fel. Alltså. <laughs> <to> <laughs> <laughs> men för jag, jag var ju till mig jag var i torsdag så till mig där så mm. det är Halloween fått mm. får och hoppas det inte så vidare ja ja, det, ja. Jag ja ja ja ja ja ja ja att ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja även folk kanske runt alltså vi börjar prata om att 40-50 har jag sett på stan i Halloween utstyrslar mm. så att jag tror att svenskarna håller på att släppa på sitt lagom lite grann och tycker ja. att det är helt okej att svänga ut det är jätteskönt ja, det, att se. det är en kul grej, men det är samma sak liksom som är typ sci-fi-mässan och sådana grejer mm. men, liksom det, um, men, ja, men det är kul att ut sig säger jag som inte gjort det på riktigt det fem år men ja, ändå, det är kul att titta på det är kul att titta på andra <laughs> <laughs> ja. ja men det tycker jag, det skulle inte jag ut Nej, ja. Usch, nej. <laughs> nej. Det, det är inte din grej Men ja, jag, jag tänkte ju Jag tänkte egentligen äh, klö mig i år till. Jag, Men jag tror trodde, trodde jag skulle ordna en Halloweenfest med min klubb Men det blev aldrig så Jag tänkte så, vad ska jag klö mig till, liksom, till ja. exempel, det, det var en vanlig torsdag då, liksom, vad ska jag göra Jag tänkte köpa en sån man kan köpa Någon set Watchmen Mm. Ja, men äh, masken roar shake. Men det finns så många köper som funkar så bläcker roar på så. så det är kul. Mm. Men det, det faktiskt varit helt, alltså, men menar det är ju bara så på din långa rock och, och den och sen hatt bum klart fem, boom. Väldigt billigt. Det är bara masken som kostar. <laughs> men det var nästan jag ha det liksom att det med att jag till och inte till inte blev bjuden på höstfest. <laughs> <laughs> så här. Men jag bara går runt så här och kör hunden som roar shake. Vänta på din bjudan så här. Så sätter, säga kom jag. med på vår fest Ja, så tar det. Man måste starta egen fest. Ja. Inbjuda ja. söker ja. <laughs> ja, precis. här fotbollsmatchen Jag vill så men, ja, ja, ja men jag tänkte på det jag, jag, Men på andra sidan så här, Det är jättemycket folk här, ja. jag. Och det är lite, så här jag, jag har lite problem när det är för mycket folk på saker Det är kanske är därför jag typ För Syntax hade ju Halloween fest förra veckan jag, jag, jag orkar inte för det är Det kommer, bara, det kommer folk överallt mm. ja, nej. Nej. Jag vet inte, jag har Oh, nej, det är, det är. Men då är det skönt att göra med sig bakom en mask. Ah, ja. <laughs> <laughs> Fler tittar på en dock. Men Jag kanske kunde det ta det heltid bara. Ah. <laughs> <laughs> <laughs> Jag gick, vi, vi hade någon idé för att så, köra någon form av Halloween- eh uh, pubbe uh, race mm. tunnelbanerace utan att ta den där på varje station Jag mm. tänkte så all right om vi kör jag jag sa jag kommer någon polisen. Då kommer jag därför rånar dem. Jag dyker upp så. Ska jag säga att vi <molecules> körde ett linjen och så någon av dem kommer så här okej, ring polisen, kolla här. Jag ringer polisen på en gång. Jag kan ringa åt om de inte gör Nej, du kolla på din Facebook liksom när det fan uppte nu ringar polisen. Nej, Men det är som man måste vara försiktig för det är inte alla som hajrar det en grej och så vidare så dyker man upp så. Nej, det märkte jag förr att en jag hade ju lånat, jag hade en shotgun med mig Jag hade ju lånat min äh, pojkvans äh, grejer Och det var lite såhär De ser väldigt riktiga ut De låter väldigt bra också När man ska göra alla såhär omladdningsgrejer det, det ser fruktansvärt bra ut Så att jag åkte dit med en inlindad I ett typ damselakan <laughs> För att det är sådär, This is nothing <laughs> Och så skulle vi hem och bara, Men Vi ska bara springa in på pressbyrån Och köpa mm. någonting och käka Jag var precis på väg in Jag hade inte packat in den än Och jag bara jag stannar här ute och lindar in den här i mitt lakan du får gå med handen, det här kan bli väldigt fel ja. men de bara garvade för de bara nej, vi har sett konstiga folk hela dagen så att det är lugnt mm. <laughs> de, de har ju blivit fem gånger ut att fatta det ja, <laughs> säkert <säkerligen. laughs> nej, nej hallo inte, det är okej okay. jag, jag har fängelse <laughs> men jag har några vänner som är äh, ja, äh, äh, fick spendera en natt i fängelse i, på Hawaii oh, äh, i typ, såhär, december för några år sedan för de... Äh, de, de de tyckte det var kul för fria Lucia mm. och uh, jag kunde, på, alltså, ja, de hade, de var skärngåsare de hade varsin jävla fuck, alltså, de, de, de hade stort sett, de, de, de, folk trodde det var kluv hos klan. Mm. <laughs> Sån grej på det är två personer. Och vi hämtade, no, no, we're from Sweden hjälpte inte, liksom, så, i fucking face. <laughs> det är bra, det är smart. Man måste därför måste man vara så försiktig med sånt där men... Ja, ja. men vad fan, vad är, vad har ni hunnit med? När kan du du upp nu typ? Äh, jag täcker väl upp två, halv två ah, den är. Lite med. Äh, Senare. <laughs> Nej men jag har, vi håller på och intervjuar Keyer om, om GameX mm. Mm. Anna håller inte jag, jag står bakom och ser lite förvidad ut och tar lite kur. Ja. <laughs> ja, de blir lite besvärda när man ska för att ta kur samtliga mm. intervjuer, men. <laughs> får man börja kan sminka sig direkt. No, de, no, men de flesta verkar tycka att det är helt okej okay, i alla fall. Det ja. är som vi inte fått någon som har nekat. Nej. Mm. Men, uh, det är faktiskt väldigt intressant och, uh, att höra för det har blivit väldigt mycket diskussioner nu med liksom så här tjejer och spel ja. och där liksom alla med diskussioner bara trappas upp. Så jag tänkte att det skulle vara väldigt kul att höra vad de faktiska, alltså vanliga gemene manbesökarna tycker och inte bara alla de som ändå är stora starka kvinnliga profiler inom spel. Mm. För att vi vet redan vad det är där. Nu vill vi höra med alla andra. Vad vad är det som gör att de kommer till Gamex? Var, varför tror de att det mest bara är killar? Eh, vad ska man göra för att få in mer tjejer? Behöver man göra någonting aktivt för att få in mer tjejer? Eh, det är väldigt intressant att se för att nu har vi lyckats hitta folk mellan, mellan åldrarna 14 och 26 eh, och se hur åsikter varierar och att alltså, få höra folk, alltså besökarnas personliga åsikter jag tycker det har blivit såhär, därför kör jag på GameX Men jag kan jämföra med Stryffermänsen Det blir ju fler tjejer varje år Jag vet inte hur det ser ut här Jag har ju, som sagt, mycket folk Jag såg bara, jag vet inte Jag vill ha Du kommer till GameX och sitter i pressen jag var ju det, jag hängde ju Men Det var jättetrevligt Jag fick lite och Det var inte trevligt Och Nej men jag tycker det är ganska Det är väldigt blandat Jag, jag vet inte jag, jag tror fortfarande Fler snubbar mm. Men Det är ju, det Det, det röra sig liksom, det, håller på liksom, det är fler tjejer för varje år men så. Det, det, så vet inte jag om det är nu bara för att jag Faktiskt håller på med de här intervjuerna Eller om det faktiskt var så Att det var fler tjejer i åren förra året Jag har ingen aning Men det känns som det Men det kan ju också vara det För att jag Aktivt koncentrerar letar. mig på att hitta tjejer Och det är fan svårt ibland. Mm. man står där uppe alltså, just idag är det sån här i lördag så det är väldigt mycket familjer här Och då vill jag liksom hitta vilka är det här bara som sällskap till någon vilka är här och är mammor och systrar och flickvänner som följer med bara för att och vilka är de faktiskt gamer och sådär ja, för det, så det... råkar ju väl ut lite på Dreamhack när ja. du Börja tänka på det här ja jag. att det... Du sa det att du var så många som bara var där som ja, Hangar alltså hangarounds bara. verkligen och det var lite nära jag, satt, jag satte mig ner och skulle skriva jag bloggade ju väldigt mycket om legenderingen like, så när jag satt igenom pauserna och satt och skrev så jag plötsligt så upp ett helt killgäng och bara liksom typ kampade runt omkring mig när jag satt i trappan och började ställa frågor typ hej, vad gör du, vad skriver du om? Liksom, jag förklarar det, jag bloggar och jag håller på liksom bloggar och uppdaterar om League of Och då blev det liksom jag jaha, oj. Och hon bryr sig faktiskt. Så det är fortfarande lite så här. Jag tror att de, alltså, många som håller på med spel som är kanske lite äldre förstår att det här är inte en kill- och tjej-grej utan det här är en gamer-grej. Medan mm -hmm. de lägre nivåerna eller på såhär, sätt det är jättefel, det är menar på byggre generationerna. Allmännivåer. Half-längs. Jag lärde lite såhär, lagnivån. Det var inte riktigt så jag menade. Men <glarar> <glarar> vi får tippa ut det i sitt jämmanhang också tycker jag. Vi att det är en väll av plån. <glar> <laughs> Nej. Äh, men, att det är, men även där att det känns att Visst det är fler tjejer som är på väg Men det är väldigt många som också ser tjejer med som är bihang Ja, det ja, kan man säga Och där, där, där är det också väldigt intressant att se Vems ansvar ligger det på att få bort den delen mm. Ligger det på spelarnas ansvar och hur ska spelarna kunna distribuera de här idéerna mellan varandra? Ligger det på spelföretagen, spelbloggarna? Bägge var, var med på en panel på Pride till exempel. Ja, där vi ser vilken, vilket ansvar har spelmedia till exempel för att göra det mer jämställt. det är en jättestor och komplex fråga. Det är en jättestor fråga. vi försöker jobba med det mm. hela tiden faktiskt. Mm. Alltså brukar han väldigt jämställd redakt redaktion. Mm. Uh, Tänk mycket tjejer som skriver. Mm. Uh, vi har ju nu två podcasten. som drivs av tjejer. Bara. Och jag är jättestålder för att det, ja, det, det saknas faktiskt i spelmedier. Mm. är ju ja, Nu är det inte Månsöbarn spel. Nu är inte mega här, är Nej, nörd heller. Men i nördkretsar så är det dåligt. Ja, precis. Och det är därför som är så mycket kul just nu på mässan att, att det är så kul att hitta tjejerna som är på plats och höra vad de tycker. För det hittills har det varit väldigt, väldigt blandat. Ja. Vi har haft några åsikter om att spelföretagen måste jobba mycket mer, de <coughs> måste få in fler eh, kvinnliga eh, huvudkaraktärer i spel och sådana saker eh, till att nej men det behövs inte göra sådana specifika saker för tjejer utan det är var och ens egna åsikter och folk får jobba och på om de vill vara med eller inte det är jätteblandade åsikter ja. det är rätt spännande att höra men jag är i stort sett Jenssby här inte här Elin, för det är han som har fått saker <laughs> Men när jag började, jag ser alltså nu är jag på Cyphermässan varje år, men när jag började, första gången jag var där, mm. så var jag där för min fackbrommandet. Det liksom hon hade det på altan, så jag bara följde det. Och nu är jag där. Men jag menar, jag vet, det, det är ju... Um, jag och Jens och Niklas är med, vi kanske också med, svenska huvud. Och, mm. bara, för det känns som det är faktiskt fläst tjejer, tror jag. Ah, Nej, det, det är ju det det det. väldigt mycket tjejer. Mm vår skapande liksom vi yes, skulle oss så där på bänken så ja. där det glada vad som skapar den gruppen det är ju ord stämning också oftast ofta, ofta som menar det men det är samma allting vi blandar i men ja ja visst men uh... Det har nog att göra med att det är väldigt mycket tjejer som är med där så tror jag att Det blir en, en annan stämning ja. En kille så att säga Ja precis, men det, det märker man alltså, det är också en sån här konstig sak man har i uppfostran tror jag att Det känns som att tjejer har Man har under många tider försökt lära tjejer att de ska vara mjuka Alltså harmoniska, ödmjuka personer Medan killar ska vara tuffa och bara tåla. Så att de blir lite mycket så här brutalare stämning så att det blir som grabb det som man brukar kalla för grabbighet handlar egentligen bara tror jag om att du har försökt ge dem här någon sorts uppfattning om att stödighet är bra för att du tar dig framåt medan tjejer tar sig framåt och bor typ på nygrussöter det är väldigt roligt här mm. när jag har pratat med mm. feminist mm. tidigare mm. så han har verkligen hävdat att hon inte är feminist och allting hon säger är ju precis ja jo men det, det är det där har det att göra med själva liksom varianten fe feminism och hur den är. Alltså jag tycker inte om att kalla mig feminist på grund av de negativa stämparna som vi har fått. Det är samma sak. Jag tycker inte om att kalla mig för någonting. För att, jag, jag tycker inte man ska behöva sätta stampar på folk utan att man ska bara få vara som man. Ja, men det, det, känns, det är ju det. Blir det, att folk, så det finns, jag känner att det är en stor del feminist också. Det är lite liten grej på sätt att folk... Jag känner att det är med sådana som säger om du ja, undrar vad det är för ljud här, så är det alltså en cosplayer som har Space Marine direkt på sig? Och den ja, med, medföljande. <grymme> <grymme> <här> det är medföljande ljud. Det jag ser inte så bra, så, alltså, det är mer en visuell grej. Det inte så att bli med Nej, men ni kan ju kolla på bilderna sen. på yes, det Det är lugnt. <här> Men vi hör dem i alla fall. Det är, det är ju så här. Men den, den cosplayer alltså innan nickade jag nästan natten under att han inte lämnar oljefläckar efter ja, sig på ja. marken. Ja. ja, ja. Det känns väl <hör> att han kommer igen idag. Ja. Eller släcker ja. ja. <hör> det väl <är> fackförkelse. Ja. Så lite <hör> så men Undrar vad känner sig mot alternativet. Alltså det måste vara tung dritt. Jag tror att man kommer att vilja bada i ett år ungefär. <laughs> oh, Jesus. Han måste ha lukt så fan. Ja, men du vet bara. Man tar sig skorna efter en dag på med skollutrikt. Ja, yeah. ah, nej tack. <laughs> Sen är det sånt där. Ja. Det är, men är det ganska... Ja, det är bra. Fan. Ah, det är Det är, det, är, det är jättekul. Och det påminner mig om att vi måste börja fortsätta jobba på min ja. sambos också. Yes, vi började förra GameX vi har inte kommit mycket längre. <laughs> vi ska göra Blood Dragon Armor och vi ska också lägga in elektronik igenom, så att den lyser på rätt ställen och så att du har eh, radio så när du pratar så låter det som att du pratar igenom, alltså, genom radio så vi ska lägga in alla de delarna så att vi har, vi har börjat bygga vilket betyder att jag sitter och gör ritningen och kan sitter och böjer liggunderlag just nu <laughs> ja. Ja. Ja, jag satt och funderade på vad jag skulle kunna vara någon gång om jag skulle orka göra någonting vilket jag förmodligen inte skulle göra men ni menar ändå om jag skulle vilja och det är, det är ganska begrensligt känner jag för jag är lite segertidningsnörd av mig och ändå i DC världen jag kan vara så det finns bara en karaktär som har lite av än Marvel det är fucking penguin jag vill inte vara honom. Men du kan gå över till Marvel och se hur du är olika nådet är inte. I think giant sized man things men det måste ha de måste ha varit med eller mindre vet man döpta. Tänk om giant sized man things någon kommer. Ja jag vet men det jag vet inte det är så. Jag skulle vilja säga, alltså alltså Hulk kan man göra, men det skulle också vara... Man ska det rätt måste vara likande personen som en snubb i sitt liv, så det ska ju vara den sajsen. Oh. Jag tror det finns bara en snubb över hela jorden som kan mm. uh, på idag få bara att köra sig själv. Det är Luther Ring, han är ju uh, så stor så det är bara... Men Juggernaut? Ja, uh, faktiskt. Uh. Han är så lång uh, ja. Vad heter Other thing Säng. Ja. Grejen Sådär som heter är det Det är utklädd det här Utklädd till grejen Du undräckte det känns <laughs> som att det kan vara Det ganska diffus <laughs> John Carpenter Grejen in. <laughs> det det är inte kul men det är kul bara för att vi också har det är Ja, vi pratar vi, vi pratade väl mycket i skäggar om dåliga översättningar. Det det inte ja. så det är så roligt bara finnas, alltså... så skulle ni se det, det, den säsongen på uh, Staget Atlantis som vi håller på att kolla på nu. Ja, det kan jag. Jag ser så, säsong tre Ja, okej, okay, där... på Netflix. Ja, men näst liksom. i himmel, jäklar i min lilla. Nej, så för jag, jag, har sett, jag har sett dem, jag har, jag har sett dem flera gånger om ja. alla men jag gör Jag tror jag väldigt senast sett dem, tack så vi har ju tankat mer eller jag har köpt och inte <laughs> tankat mer så. Jag har <laughs> köpt den online. Ja, uh, ja. Yes. Fell off the back of a truck Nej men vi kollar via Netflix Och season 1 och 2, ja. jättebra jag, jag brukar också tycka att det de är störande Men det är helt okej Då så kommer vi till season 3 Och det är så brutalt dåligt Så att jag mår dåligt i själen Det är liksom Hive shapes ja, Det brukar man översätta till <går> <går> Moderskeppen moder ja. För att det är ungefär där är är <laughs> eh, och helt plötsligt i säsong tre Så heter de Bikupersök Ja oh, Ja <laughs> Alltså jag, vet, jag känner en snubbe som jobbar, som jobbar lite med texten Och så vidare. han tycker sci-fi är väldigt svårt ja. För att det finns så mycket interna termer som bara, så Det tar två sekunder att kolla upp ja. liksom, Varför inte bara lägga ner hela tiden Ja men eller hur jag har, en, jag har vänner som jobbar Med översättning också Och en av dem, Ole Selin, har bland annat översätt, Gjort den svenska översättningen på Guldkompassan Han har alltså fått brev Från svenska fans Som har läst de engelska böckerna och sedan läst den på svenska och han har ju funnit att hitta på nya svenska ord och sådana saker för vissa grejer som inte finns mm. och han, han har faktiskt fått väldigt mycket ros för att han har gjort väldigt korrekt översättningar. eller <laughs> det är också för att han är så otroligt liksom, grundlig i det han gör att lägga lägger det mycket tid Och Det är det man ska göra, man ska liksom säga alltså framförallt alltså, i en, uh, well, om, om, om det är en franchise man kan ju kolla mm. ganska lätt eller, men jag tänker, jag, jag, jag kom på till en Stargate-grej så såg så här en dag, som jag tog en mässa uh, det finns en annan människa som helst i Stargate, han är inte här för att uh, han, jag vet inte vad han jobbar Han tror jobbar. Eller så gör han någonting annat. Vem vet. Vi frågar inte honom. Men han håller på att kolla. Han håller på sträckhåll sg 21 för första gången. Så han har bara typ stram 7 eller någonting. Och sexan kör ju liksom... Alltså ja, SG-1 och sån Atlantis till mitt på dagen tycker är perfekt nu. jag är typ då jag har lunch och jag jobbar hemifrån så jag kan mig och och så soffan <fart> och kolla på det Och indeed är ju en väldigt så här, det sägs ju ganska mycket. Det de är ju till en sketchphrase. Ja, det är första gången jag har sett det och jag minns inte alls vad de har i innan. Jag är rätt säker på att det har varit, det stämmer. Så Nej. Så sa att det stämmer väldigt mycket i det här avsnittet. Jag, jag bara så kom igen. Det stämmer. Ja, men ändå. Jag älskar han. Jag Youtube-klipp där han klippte ihop alla hans Indeed i, ah, Ja Fan vad älskar. jag älskar. Dra det lite då, och då bara för att typ <laughs> I Men det finns någon eh eh då så för. <laughs> för yeah. uh, I men jag tänkte på när det <laughs> finns ett avsnitt när till Corona <laughs> och, och, så kanske. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ja ja. but you say that a lot. What? Indeed, Do I? I hadn't thought of jag brukar dyka upp väldigt mycket bara för det är så kul det är hur det blir fel någon eller ganska ofta fel som min favorit ever uh, är problemet. Och en algrene. Uh, I'll, I'll, I'll take my, whis have my whiskey on the rocks. Det det går absolut. Jag tar min whiskey <laughs> <laughs> Jag har tittat lite på dig när jag kom hit på av Som Det oh, en ja. av mina absolut favoritsidor. Man samlar ihop med felskrivningar och sånt från Och Där har vi en direktöversättning. Från, alltså, de har översatt från engelska till sådär. Det, så så så det finns så många underbara. Så här, det är inte farten som dödar, det är smällen. Ja. <laughs> jag skulle säga översättaren. Snart är farten till smällen. <laughs> så Vad ska man <laughs> Fan, när Det bara så här, det känns som att de man, man bara slänger med någonting för att liksom, få det bara för inte orkar. Det blir orka. bland väldigt mycket komedi, när det komedier när ett skämt är väldigt mycket inte riktigt på svenska. Mm. Mm. Förutiden så blir man ibland bara skit i ett det, skämt. Det, det är inte mer bara. Nej, precis. Alltså, de kan inte översätta det så de struntar i det. Och det är nästan mer heder i det, när försöker det här, jag. att försöka göra det. gör om det lite så det typ funkar. Och så, och bara, så här. Det här är en väldigt rolig grej. Det finns ju uh, något annan som kan störa med textöversättningar. Uh, det är när folk försöker översätta sig av om de läser dikter eller sjunger någonting att försöka översätta i rymd. Ja. Och det är en översättning. Ni behöver inte göra en ny version av Nej. Ä ä ä ä ja, En annan grej. Jag har bara sett en gång. jag vet att det, är, det måste det massor som förkommer Och där kan jag bara... Tycker jag okay. det, är, det är från en fantastisk film som heter Bill and Ted's Excellent Adventure med Keanu Reeves och Alex Winters. Ä men det är nån scen. De, är, de åker tillbaka till tiden. Har, du, någon, har, någon, har ni sett den här? Ja, bi bitvis. Ja, de åker runt i en telefonsjösk i tiden. Så att de, de kan... <laughs> <ja>, <laughs> Påminner om någonting annat kanske. Men, mm. Anyway, de är, är Iron <tastiskt> äh, kungen de, de, de blir folk till folk under kungen. jag tror inte de för det är med kungen är egentligen. Det är bara en julingrisk <gör> om Och då han tar avrätt så. Put them in min the Iron Maiden, de bara, excellent. Och, men de de, de översatte text till var. Tänk, Lägg in, någon järnjungfru in en Iron Maiden i parentes Iron Maiden som han hävdat det är det till bandet. Istället för bara för då, då, då de då de ska kanske som idioter ifall de säger nej liksom att liksom, bli järnjungfruad. Liksom, <h> eller <chamär> vad <laughs> men där, där hade de liksom I en parentes så de man förklarat det inte, Vilket gjorde det mycket bättre istället för att försöka Få det att Funka genom bara Ja men om, om det funkar på så sätt så är det helt underbart Sen har du den här äh, När när man verkligen ta, när det blir ordskämt Som inte funkar på svenska ja. För att du har för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan måste jag påverka Så såg jag den här söta filmen Svamprinsessan ja och jag såg det på svenska för det var j äh, Och då har du Prinsen ska skjuta, de springer ut Och alla kärna, bekäntarna har fått Sklutsa till djur Med olika nummerlappar på sig För olika poäng Och så har de, Ankan har fem poäng För att han är korkad Så har de då i, På engelska Så har de en massa, massa djur som är uppställda Och så skriker de Duck duckar de Och så kommer ankan nu. Och så ska de försöka förklara Det här på svenska <laughs> så att det de har gjort är att man hör lite såhär det första, först, akta! Anka. Nej, och, bara. <laughs> och så, så händer det ett par gånger anka. <laughs> akta, anka. anka jag menar akta <laughs> Och det är så här, jag förstod ju aldrig Jag tyckte att man tycker det var roligt När man är liten när man huvudet Men det är så här, Det är ju såhär med... halv det är Läger, läger varför, så är dum i huvudet Läger som är Ja, där kommer jag. jag vet inte vad det Men man såg det på engelska Man bara Jaha det finns någon, Jag såg en, nästa verket, spy hard Eller Lassie Nilsson Eller i början av filmen, när någon blir kidnappad och Skurken säger till You're the spitting image of your mother Hon försöker spotta på honom Hon missar att jag får någonstans i bakgrunden som någon står och läser en tidning och Så jag säger i hej, I think you're taking the spitting image thing a bit too far Typ svenska, typ, varför spottar du? Eller typ någonstans oh. <laughs> Det var onödigt, eller typ <laughs> Ja, ja, det är bra men det man måste ju tänker väl så att ingen bryr sig så kom att komma in ändå så orkar ju bara ingen hitta på en här i alla fall. Nej precis. Ja men... det är såhär, då, då, så att då sitter och tänker bara, jag, jag får bara betalt för att göra jobbet inte för att göra det i en specifik kvalitet. jag, jag tror inte så här att man brinner alltså typ säger man fan vad jag vill verkligen göra alla spahörd fans glada nu alltså, skulle, skulle man ta sitt jobb på fullast allvar och verkligen så brinna för det jobbet, så skulle man säkert inte göra det för att man inser att man sätter en bra stämpel på det mm. och Mm. Ja, cool, men ska vi avrunda det här så lite sen? Vi, vi, vi har grönström ja, David Gunnström kommer här. Låta lite i fejkast. Ja, jag har ju skägg. <laughs> Mästann. <Ja. laughs> det har bara sparat i fickorna. <laughs> ja, strå på för gamet. Ja, men vi avrundar. Ja, cool, men tack för att ni ville vara med och prata med oss. Ja, Vi, vi behöver prata oss, vi har inte pratat så mycket. Nej, precis. Yes, så det var Anna och Niklas från Magazine. Ja, ni hörde kanske att no, det var lite sound issues när Space Marine-snubben kom in, sant när Nerdy hade paus, men eh, jag tycker att den funkar i stort sett. Uh, nästa inslag så pratade jag igen med en kille som heter Peter Berglund som var som cosplayer som Loki från Avengers/Thor-filmerna. slash uh, Right, här kommer han. Välkommen, tack! Jag vet inte vad det här är men det är väldigt sköpigt. Vi kan inte göra vad där. Ja, jag brukar vanligtvis göra nånsin ett självkast. Nej, det menar jag trots allt. Yes, det är inte riktigt det, LOK. Vi vi sitter på en uh, vi är nu mer så kan man hitta oss via en sida megazin.se. Mm. Megazin när man frågar dem. Mm. Och det är en uh, sida där de har massa spelarsessioner Alltså så lite olika nördiga podcaster och allt möjligt sånt där. Mm. Vi, vi är här ja, vi är från Mexico, Så vi försöker intervjua lite roliga människor och så. Ja. Och, uh, du, jag, var, jag var tillräckligt rolig nog. Du är väl en blogg Ja, jag, jag precis. Jag jag i semestern. Jag är gick jag gick kost. <laughs> röda ögon också det är helt sjukt. Ah. Nej men berätta, vem är du? För du heter inte Peter, Peter Jag heter Peter. Ska se efter honom också. Nej, det som Peter Berglund ja. <laughs> Jag just nu så kostar jag Loki från Avengers när han har sin sin, alltså ball outfit typ, just det. sin kostym med sin gröna skarf. Men just nu är jag blåmålad, vilket han egentligen inte är i den scenen. Men han är, egentligen är Loki en frostgiant giant. Ja som man fick veta i Thor 1 filmen, mm -hmm. eh, eftersom han är han blev tagen som ett litet barn eh, av Odin eh, och när de var de fight, han hade någon fight med någon frostjägarna för det är deras det är deras enemis liksom deras fiender de frostjägarna eh, så han eh, men jag vet inte vad jag vet inte vad Odin tyckte men han, han tyckte synd om det där barnet som blev lämnat själv och så sen, sen sen så har han Uppfostrat det där barnet i i Asgard i, i den här den här, den här stora magiska staden. Mm. Men där ser han ju ut som en människa. Ja. Eller som en, som en av dem i alla fall. Men det, sen... det, det han frågar ja. Är det förklarat varför han inte är blåa? Jag tror att det är någon magi typ grej som gör att han, alltså, han, han ser ut som dem i, i deras värld typ. Ja. Men det förklarar inte varför han ser ut som alla andra på jorden när han är med i Avengers. Men... Jag, jag tror det är en sångel. De att hoppas att ingen ska fråga. Uh, <laughs> <så> att... uh, <laughs> nej, men äh, i alla fall. Men äh, sen så i Thor 1 så, så hittar han en frostkub-typ som han håller upp. Och då får han veta sanningen att, äh, att han förvandlas. Han blir blå. Och på röda ögon mm. och, så, och så får han så ärrvävnad det ansiktet Och då så, och så står Odin bakom honom och så, Då förstår han att, men att han är noäktig han är, han, är, han, är liksom. han, är, han är inte hans riktiga son Han börjar ana lite innan För de är på på I, i Oppenheim, typ någon scen innan där Och, mm. och han, det är någon för som tar på honom ja. och, han blir, han, och då blir han också han, blå ja. Och de båda ja. två tycker lite ja, han fattar inte, men <skratt> vad fan är det här liksom Men det bygger upp då Till att han har tagit den här kuben i Ascordsen och så blir han, eller han blir, för några sekunder när han håller den här så blir han helt blå ja, och då förstår han att han, han måste vara adopterad på något sätt Men du, du har kört Loki förut vet jag alltså då vill jag, ja, jag, har sagt, jag har kört Monde. samma sak fast utan, utan jag har inte kört hans vanliga battle outfit jag inte kört för då måste jag sy kappa och det, det har jag gjort och det, det är svårt men jag, ja. jag har påbörjat ett par byxor som inte riktigt är klara än men men jag kommer inte bit på honom Men vi får se om jag tar tag i försöka sy en kappa någon gång Men mm. det, blir ett, det blir en utmaning Men man vet aldrig Kanske, kanske ta vidare någon gång Ja men det är så där det är ju, Den karaktären överlag Jag vet inte Den, har, den karaktären är otroligt populär som, som Ja säger, det det, jag, till han, jag hörde några rykte om att han egentligen inte skulle varit med i Thor 2 Men sen, sen, sen, sen så Så blev vi alla så här, Men varför ska jag inte locka mig med för alla älskar honom och så och tog de in honom ändå. Nu vet inte jag om det är sant, men... Har du, har du sett år för... två? Jag ska se det imorgon, ah, då ska, då ska prata om jag, jag jobb... har du har nedsett den. Ja. Ja. Okay. Va, ni får säga vad ni tyckte, men sparar gärna inget. Jag tyckte de var bra. Jag gillade ja. den. Jag uh -huh. gillar den bättre än ja. Ja. Okay. Jag tycker att äta är jättebra. Och då, om folk sett den är bättre än etan, då är jag nöjd. Jag tycker att båda filmerna är... Jag tycker första filmen är bra, men det känns lite grann som att de vill göra den... De, de, de, behövde, de ville bara göra den för att kunna liksom, få ha ha i Avengers sen. det blev ja. en mellanfilm lite grann nästan. Liksom. men jag tycker den var väldigt bra ändå många är egentligen mellanfilmer för alla de här Captain America och ja, ja. Iron Man och vad är det mer för Hul Hulken alltså, mm. ja precis den ja den räknas ju för antag liksom, ja, det... det är en ny hulken i nia men, ja. men ändå var då men det är, jag, jag tycker du kommer du kommer gilla den, tror den jag, ja. alltså, om... jag älskar sypte filmer och... Ja, men precis, och det är ju den då gillar man. Ja, jag, jag kommer nog inte bli Nu tror jag inte. Mm. Jag har, nu, har, nu har inte jag sju förväntningar, för det brukar jag inte vilja ha för. Jag, jag brukar inte läsa recensioner och gå efter det, utan det gäller även lite med tv-spel. Jag brukar vilja uppleva spelet själv, mm. och först och se. Jag, om, jag, om jag ser en 6 av 10 på ett spel jag sett framåt, då kommer jag ändå testa det liksom eller, ja. Och jag spelar inte ett spel bara för att jag får 10 av 10 utan jag spelar det som folk pratar om och det som jag själv är intresserad av. Alltså jag ska nog bli snarare lite orolig när jag såg en för någon superhjälta film som fick 5 av 5. För att de filmerna brukar jag aldrig få det. Så om de får det tänker är det inte någonting Vad var i Gamer tror jag tror att nya Superman fick 3 av 10? Eller 4 av 10? ja. Det var, alltså, så dålig var det inte. Det, var inte. det är fortfarande DC, men DC kan vara bra. Men super, jag har aldrig varit ett stort fan av Superman. Men den filmen var helt okej. Okay. Den var inte dålig. Men ja, jag, jag hade högt på mer på den filmen. Oh, jag, jag minns det, men Dark Knight, den fick ju ganska. Den fick ju väldigt hävligt. Jag, jag tror att jag har ja, en av en fyra eller fem års, känns Ja, ja men den, den var ju den, den, den var ju bra. Men annars så liksom så här. Alltså de filmerna är ju alltså jag tror, Är man en fan av sådana filmer så, man, så gillar man ju oftast mm. De mesta som kommer nästan men ja, Vi väl... älskar Superhjältarfilmer det, ja. ja, ja. det är en av mina favoritkategorier Det är en väldigt bra tid Att, liksom, att vara en så här comics Eller se Superhjältarnörd Det kommer ja. så mycket bra filmer men det, är verkligen, det är jättekul att det har blivit, blivit så inne med Superhjältar För typ tio år sedan Det var det såhär, vad fan Spider-Man typ det var så att ja men kanske, kanske kan bli bra typ. Uh, fast det var, det var, det, jag tror det var det som startade allting Med Spider-Man 1 det var då som uh, Nova superhjälte kom tillbaka tror jag började, ja, jo precis, för När det gick bra för den så började väldigt många studier köpa upp, ja. X-Men kanske filmen inte visste ja. också. Ja, den var jätte, jättebra det kom kommer också där för typ 10 år sedan. Ungefär, ja. Den kommit typ 2001 eller mm. Och sen var det Iron Man som körde igång. Ja, det var ju en, en jättesuccé. Jag var jätteskaptisk först. Jag bara vadå Iron Man vem är han och För det som regain för han var ju aldrig någon här stort namn. Nej, inte, inte för mig. Jag visste väl jag visste vem, ja. vem karaktären ja. var. men jag tror aldrig skulle skulle aldrig skulle det all... det. Ja. Jag tror aldrig skulle vara så. Nej, jag tror väldigt många tror att hade. Robert ja, Robert Downey Jr. hade varit bort ett tag. Ja, han hade varit fängelse för Att eh, ha dro, dro, tagit att ta droger någonting. Jag, jag, jag, jag, alltså jag ja, ja, någonting no, som var ja, men, så. jag hade ingen vad, aning om vem karakt, vem skulle var, men alltså, utan honom så hade det nog inte blivit samma succé tror jag. Mm. Minst, jag läste lite Iron Man, jag var liksom lite och så och jag tyckte det aldrig var intressant eller vet nu Och sen filmen wow, och sen liksom sån ja, de, mm. de är bra, tyckte jag Och sen Avengers också liksom. det, mm. det ja. Och nu kommer de. nu har de liksom typ planerat fram det till 2017 mm. i Marvelvärlden. Ja, ja, men de planerar ju nu massa filmer inför Avengers 2 liksom, så vet ja. 2015 tror jag va? Ja, och sen är det ju innan dess ser ju i fall typ vad är det? Uh, Guardians of the Galaxy kommer ju nästa år och Captain ja. America 2 och så ska Ant-Man komma. Ant-Man kommer innan Avengers 2 ja. tror jag för de ska försöka få med mm. honom i den för de, uh, i Avengers 2 är heter Avengers Age of Ultron. Ultron och Artificial intelligence, som just Ant-Man, i alla fall i serien. Det är han som har gjort allt ja, Så uh, so de borde väl försöka få med honom. <laughs> ja, det är men, men, men, mer nöder ger på film, det uppskattas. Yes. Ja, yes. Oh, yes, oh, yes. Men har du ju, alltså, Jess, att du har, har det varit många som vill ta bilder med dig? och så... Ja, absolut. Det är ett som kom fram och tycker häftigt och sådär. Ja. Sen är några som bara Men varför är det blå för? Jag menar, har, har du sett Thor rätt? Nej mm. ja, men ser det ändå förstår du ja. Mamma jag har en avatar ja. det, det hände faktiskt Det kom fram en uh, tjej uh, ja, ja, Kan hon ha varit ja, man var, inte, man var inte jätteung man var kanske 17 bara, Är du en avatör eller? <laughs> ja, då började min flickvän asigar Ja jag förstår Ja, ja det var din valut jag minns något, fan var det var en Halloween för några år sedan och det var också en Halloween jag, jag var på en Halloweenfest jag var inte utklädd jag hade, jag hade, jag hade dreads skägg longtjockbara och det knackade på någon på den här festen och, så ja, men det var en liten det var mamma med sin unge så bara, han, han ville jättegärna kolla på alla som är utklädda så nej men det, det var bara en sådan, det var han som var utklädd bara så alltså, det var bara du som är utklädd nu alltså. Vänta, jag är, jag sa, ja, absolut. Jag tänkte inte på det. Snabbt. Jag, tänkte, jag tänkte, vänta, vad menar du? Som trodde det var att jag, liksom, jag vet inte vad jag skulle föreställa <laughs> <Okay>. <laughs> Det är riktigt crazy. L lite små fotosnappar med dret sånt <laughs> <laughs> <laughs> Lite för mycket alkohol. Yes. Men hur um, hur lång tid tog? Alltså jag, vi får väl ta en bild kanske så vi har mm -hmm. det tillbaka. Nu inte jag har gjort den här självdräkten Den jag har gjort på den dräkten med en kompis det är en här faran mm. eh, som lyser blott. Okay. Så, det, så jag har inte gjort någonting själv så det ska jag inte ha kred för. Men, med, med sminkningen. Antar jag. Sminkningen har jag gjort med hjälp av med har hjälpt till lite. Men annars har jag försökt göra det bästa själv. Hur lång tid tar det tog, tog, tog själva sminkblick? Ähm, ja, jag gick upp äh, morse och sen gick jag köpte kaffe och köpte kaffe. <laughs> ja, det tog ungefär två timmar kanske. Okej okay. ja. Ja. Men då gäller det att du in sina först, och sen ska man på med, med det blåa sminket, och så ska man se till så att det täcker. Och så ska man på med en vitt puder så att man inte ser jättesvettig ut. Och sen ska man på med mer blott så att det, så att det täcker helt, och så mer puder. Och sen ska man fixa peruken, och så ska man ja. Så det är bara den process att få till hyfsat Nu har jag fått massa blått på min dyra kort, här. Men det, det, det bjuder jag på. Är det någon som frågar om du är en Smurf det Nu var någon som skrek där. ja, men det är någon som har skämtat bara om det bara. Att jag är smurfröd men sen en du podcast som frågar precis. Nej, precis. Exakt. <laughs> nej, men det är Nej, det var en som tror jag var för avatar, bara för amatör bara. annars har jag. ju det kommer kommit fram folk och vet inte varför jag är bra Så det, det är kul att folk ja, ja. har sett filmen och ja, förstår mm. varför Sen den här gröna skorfen gör ju ganska mycket också Och så, och så säger ju folk att jag är ganska lik skådespelaren också ja, det är mycket är, det är kul mm. ja nej, men det är precis och det, var, Hur kom var det, var det du kom på att du borde göra det Det kom jag på när jag såg Avengers 1 med John eh, eh, Ja, ni vet vem John är eh, Vi såg den han och jag tror jag var i Det var april-mars april-maj där tjugo, förra året och då sa han till mig alltså, du, du är likt Loki Och då, då tänkte jag vad är jag så här. Mm. Och det hade inte reflekterat nu. Jag hade ju sett året innan Men jag hade aldrig tänkt att jag var lik honom på något sätt Men så så, Fan det var ju skithäftigt om jag gör jo, då, då, då tänkte jag att jag skulle göra hans, hans vanliga dräkt när, han, när han har kappa och mm. Men alltså, göra den är, det, det är inte lätt Om man inte gjort det förut mm. Så då blev det att jag körde hans Avengers eh, eh, bal-outfit istället med kostym eh, med den här skorfen istället, vilket också varit uppskattat ja. Men sen får vi se fram framtiden om jag någon gång ser till att syr den i jäkla kappan <göntan> Ja, men det är alltså måste också då. Ja, um, han hjälmen också Han har ju egentligen tre dräkter i ja. Avengers Han har ju den vanliga när han har den här, alltså när han kommer fram i när han inte hornen och så finns det den här, när han har hornen, det är typ samma outfit, fast det är lite mer arm och axelrustning och horn och grej. Mm. Och sen har den tredje i den här kostymen då. Så det, det, det är om jag gör den utan honen först, den med kappa, och sen bygger jag bara på den sen, med den med hornen sen. Så det är egentligen samma outfit just Lite mer bara mm. så, Men eh, vi får se om jag tar tag i det nästa år ja, Men, men eh, förutom eh, ja, De Pros-cosplayerna och kanske Space Marine Så tror jag att du är en av Häftigaste ja, ja. liksom, som jag sett eh, Idag eller? Ja ah. ah. mm. eh, Och eh, har du någon här favorit Som du sett, då, liksom, som var imponerande? Ja men det är den där Space Marine som är Helt ah. fantastisk eh, Det, det Jättehäftig och verkligen ah. Men en, det är en tjej som cosplayar från äh, alltså, Laura Croft Tomb Raider Hon, hon, hon är jätteduktig Du är ja, duktig. från seansespelet äh. Ja precis, ja. när hon är smutsig Och har gjort illa sig och ja. Ja. Så, så ja, från i dag, i dagens äh, Cosplayer och, och sen har vi Och sen har vi En tjej, tjej som jobbar Vid, vid Namco Bandai-båset Som är Lightning Ja, hon är helt fantastisk så Hon är, Lightning, är ja. Lightning från uh, Final, Fantasy, Final, Fantasy. Final Fantasy Lightning Returns-spelet som släpps nu Nästa år ja. Till PS3 det och måste Xbox jag prova den, Ja, det blir Final Fantasy 13-3 Den här gången, fast det heter, heter Lightning Returns ja. Så hon är också Jätte, jätte, hon är också jätte jätteduktig mm. Så. Så jag såg en Tony Stark här någonstans jag hoppas han går förbi här nu ja jag pratat lite med honom han sa att han ja, men det syns att det är bara du och jag som är från Marvel typ så. ja vad han, han är inte han, han, han, han har han har han har riktar men direkt hemma men, mm. men han han hade bara hanska med sig nu tror jag men han, han hade skägget och glasögonen och spacsen och så mm. där har vi Space Marineer också som är själva blidöpta som som vi nyss om mm. Fast han hann inte, inte den påsen nu. <skratt> <skratt> nej, nej, nej, nej. Det stämmer. De är mina favoriter som kostar idag. Men tack för att du ville Ja, tack för att för jag fick vara med. Yeah. Jag fick en av 14 in och jag fick precis... Jag var lite osäker hur skulle göra med det här. Det skulle vara två avsnitt eller ett väldigt långt avsnitt. bara. Vi bestämde precis, jag bestämde precis, att det blir ett långt avsnitt istället. Så att, jag vet, jag är klockan är snart två på morgonen. För att vi kör på Nästa människa vi pratar med är Niklas Karlsson från Paradox så... Okej, då sitter jag med Niklas Karlsson ja, men Tjena, välkommen Tackar. Vem är du? Äh, jag är speldesigner på Paradox North Jag jobbar nu på Magic Magica Wizard Wars, ett free-to-play-spel Okej, okay. ja. vad gör du här? Äh, på GameX, jag är här Mest som konsument, bara kika runt hänger med folk, mycket polar Som är här, många från branschen man känner Och så vidare och också bara för att spåna in nya spel. Ja, och hänga. Um, Vad har du. Uh... Vad har du gjort idag? Eller vad har du sett? Uh, jag har bara varit här nu på lördagen och mest faktiskt bara gått runt och tittat. Det enda jag har hunnit prova än så länge är Dark Souls 2 som var typ högst på min prioriteringslista. Uh. Uh, vilket skiter nu mig och jag ska gå tillbaka och testa det igen. Du ska slå. Uh. Ja, jag ska, jag ska, de har en challenge <laughs> där man ska klara av en boss och så kan man vinna ett äh, grötsexemplar av spelet. Jag ska fan försöka. Uh. Men sen har jag också hunnit titta på ett spel som heter Secret of Grindia som är ett äh, studentprojekt från Gotland mm. som var här, väldigt, eh, på, det påminner jävligt mycket om Secret of Mana och The Legend of Zelda till Super Nintendo är väldigt kvarnigt med mycket så ins gamer humor så mm. det, det, verkar, det så här, jag har kollat och snackat mycket med studenter det verkar, det verkar som att spel i Sverige har väldigt fortfarande med alla liksom, från mm. våra skolor det, det är jävligt mysigt nice. Mest av allt så började du inte kolla swag också typ så Man bara kollar vilka typer av grejer man kan köpa ja. liksom, nörda färger det finns ju inte så många som går gå till fysiskt Utan man får gå på mässor nästan Det är ju alltid på internet nu för tiden mm. Ja, alltså det blir ju mer och mer dock Jag menar, alltså dessa, eller, ja, det, det mesta är på internet Ändå Jag såg ju um, det, finns också, de in, finns också, det är en till som är kommun in finns det. De har 5 miljarder t-shirts med alla alliga spel. Det är klissat alltså, som in i koppan. Mycket mario. Också. Och väldigt mycket Big Bang Fury. Ja, det, det är klart, det är klart att det jag, tänker, jag lägger lite på uh, ja, lägger, Xbox, du, du, du, du har inte kolla på Xbox Jag har så. faktiskt inte haft tid för att kö, deras kötider Är helt enorma alltså, mm. Är det jag till Sonys bås för att kolla på PS4 Så tar, måste man nog stå i kö i typ En och en halv, två timmar jag har inte riktigt haft tid Utan jag har försökt liksom supa in så mycket som möjligt nu i början Men jag kommer nog komma tillbaka imorgon Och kolla in dem mer uh, Däremot så har jag fått chans Jag har varit på andra mässor i år har fått chans att testa PS4 och, Som känns jäkligt nice faktiskt mm. Jag gillar kontrollen den känns mycket robustare och liksom De har fixat en massa sådana här, här Nice design som de hade med Xbox 360 som så här indent Eller fördjup, förgröpningar i Analogstickerna, bättre triggers Det har de flyttat över som de har på PS4 också Det, mm. det känns jäkligt så lite liksom. Men att de har inget startknapp Nej, det. det ja, när man spelar demon så kan man inte leka <laughs> runt med det Så jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt Men ja, den är lite speciell Jag tror kanske det är så att de, den här styrplattan de har Över, eller mellan eh, d och faceknapparna, ja. Den är klickbar också Så jag skulle ja. visa på att den har någon form av sån funktionalitet okay. Eller så måste man typ rita eller skriva start med fingret För att gå en ny Du <laughs> säger sure. start Du <laughs> säger <it>. Playstation start <laughs> Ja, det jag, måste, jag har inte ensat någonting Men ja, det var också så folk Och mm. jag gillar inte det men det, är det. det känns som att mässan har blivit mindre i år Av en anledning och, men, och så är det mycket trängre och färre montrar Så folk står ju väldigt mycket längre i kör, Så det är svårt att hinna med det det. Men det jag gillar som jag brukar Ibland störa på på sci mässan Är ju lite grann att där sci mässan Känns lite grann som att det så Alltså det är mer det är mer tillfälle för diverse Whatever, att stå och sälja ja. och liksom Det är inte så mycket man kan Men här är det väldigt lite sånt att med sci-fi-mässan mm. Så där är det bara typ så här: Köp det här, köp det här Ja men absolut, alltså sci-fi-mässan är ju inte så mycket ett ställe att hänga på Som, man, alltså som ett konvent brukar vara ja, ja. Utan Det är ju mer bara, hej betalar en Inträdesavgift för att få köpa swag Och visst och sen liksom, kolla på Cosplayer och föreningar som har Typ big R2D2 så jag Känner mig mycket äh, ja, är att äh, träffa kändisarna Ja, det också kändisarna, Det, säga, det säga, oftast Darth Vader du också England, ja. ja. Men, äh, Jag var jag just varit och lyssnat på inspelningen om Nerdit-podcasten ja, de, de spelar in där också? Mm, precis, de spelar in live på plats Och mm. någonting de tog upp var ju De kände att GameX saknade kanske den här identiteten som E3 eller Pax har till exempel, för E3 är ju en sån här Det är verkligen en show-off-mässa Det är i början av året, det är väldigt mycket så här Skapa hype för alla jävla spel som alla företag ska släppa mm. Etc, etcetera, etcetera. medan Pax är mer Ja, hit kommer alla konsumenterna Och hänger med varandra, och har, de har spelturneringar De har magic och de har liksom Rollspelsbord och allting sånt där mm. Och jag GameX är liksom Mitt emellan att vara en Konsumentmässa Slash en alltså så konsumentmassad där du hänger och chillar och spelar spel, och en, eller där du har bara reklam liksom, för spel som ni, ni har kommit ut. Mm. Det känns som att de kanske behöver specialisera sig mer för att locka ännu mer folk. Mm. skulle jag tro. Det känns så allvarligt. Uh, jag hade velat se mer i alla fall som man som att sitta så alltså, typ med, nu har de ett litet bås vad heter Dragonslayer Dragon precis. De har så tre bord för att Magic Gathering på Och du mm. hade ju lätt kunnat fixa mycket mer sånt till mm. exempel. Norton hade av, ja. <laughs> ja, har ett bås av det Jag har inte sett de killarna Men jag har hört rykten om att de inte har så mycket att göra Nej, Nej det är ingen de som bara Wow det här måste jag kolla in Annars är det bara två snabbar som, som står runt ett liksom. Med otroligt gula t-shirts De delar ut såhär gratis Norton Antivirus I tre månader <laughs> <laughs> jag, jag tycker det jag var mycket i protecting the stuff that matters. Okay. Your so, horn yeah. Well, yeah, I'm sorry. I mean, I think just, I, yeah, I think it's like Norton protecting protecting the stuff. <laughs> <laughs> Man, about this just the stuff. You know, protecting your stuff. The <laughs> <laughs> stuff. You know, the stuff. Also there was a stort S, a very specifically, the stuff. Awesome. <laughs> Oh, ja, det är, det är, ja, jag... Nej, men Ja, Det känns Det är väldigt mycket sån här har liksom det är, Jag antar att de är huvudsponsor så de, är, så. så de har liksom den största arian Av alla och där finns det ingenting De har haft StarCraft 2 Och eh, CSGO-turneringar mm. Okej okay någonting till. I I tror jag tror jag det var men, men bredvid dem or... liksom så har du andra så här manufacturers och så här hårdvaruförsäljare mm. så är det är liksom Philips mm. som visar sina skärmar alltså halva mm. filmen skolvet är ju nästan eller en tredjedel är bara liksom hårdvaruförsäljning av så här hörlurar och grejer. För alltså det får lilla presspass här står det GameMax och CDion Expo. Ja precis. Eh, ja. Ericsson Globe liksom. Um, Visst, vi ska höra om du går lite grann på vägen härifrån att jag tror att Chista kommer dö på om till Eriksson Eriksson <snar> <snar> nästan. Nej, hela området heter Bergsakorn <laughs> <Ericsson. snar> Sen var bor du Ericsson Ericsson Södermalm <laughs> uh, It's gonna happen folks This <snar> is where you heard it first <laughs> uh, men, uh, uh, ja, Nej men verkligen, jag menar turneringar och absolut turneringar Magic så var så alltså det, det, det, det är hans grej nu uh, mm. uh, jag, jag var faktiskt där och provspelade de har bara liksom 30-kortslekar test-demolekar och det är väl liksom inte så här. Men, jag, men jag tror att GameX behöver liksom alltså det är så här. för det första så är det att de flesta spelmässor, såvitt jag vet det här var min egen spekulation. spelmässor är oftast lagda i början av året för det är då företag har råd att skicka ut liksom folk för att, bara demonstrera, alltså för att demonstrera sina spel de har råd att fixa demos och allt det, där, allt det där ligger ju liksom i juni Och till och med in på mars Med game, eh, GDC Game Developers Conference i San Francisco mm. Så att det, att det händer så här sent på året I det Sverige liksom Det gör att det är få som kommer hit med nya demos då Vi får se gamla grejer, vi får se sånt som de visar på E3 liksom. Det är ingenting nytt överhuvudtaget Jag tror det är lite samma sak med att Comic Con om man kan, alltså, det, det, är ju, det är under sommaren I så. Och så det så här, och jag tror väl många dyker upp på den alltså, nu, nu menar jag typ kändisar och whatever, som, tycker att, som vill pr promota Sina Grejer för att det är ja, men, Saker som kommer ut till hösten eller whatever Jag tror att är samma sak för här, det är mest det är december Så de som peppar är ju de som säljer saker För de ju och allt sånt här yep. Men jag tror inte liksom, så här, Det kommer inte att dyka upp några stora namn bara För de säger, well vadå, det är typ jul snart Och ingen blir sig, Nej, så jag, jag tror de skulle känna mycket på att så här, Kanske gå ut och snacka mycket mer med utvecklare För att jag, så vet, jag vet Så, så tror jag inte Jag tror inte just som är så inne i liksom, Spelbranschen de, de behöver nog öppna upp sig mer Och liksom, så här, verkligen eh, hitta folk och samarbeta med in, På insidan som bara kan vi snacka med När vill vi visa upp grejer När får vi lättast hit folk Det kan uh, det, det, alltså, det, det, är redan nu, det är en schysst mässa Jag är jävligt glad att vi har den att, så att Sverige behöver mer sånt för att Det är ett jävligt viktigt land i spel Mm. Uh, och jag tror, men jag tror bara att vi kan så liksom, jobba oss framåt och vi kan bli bättre framöver. Om vi anstränger oss lite. Mm. Ja, jag ser fast det tycker jag att allting alltid men det skulle vara Nordens största. Jag vet inte om den är. Alltså. Jag tror jag hörde hur någon sa det, men det ser de alltid om allting. Ja, men det tror jag för att alltså, Norge, Danmark och Finland är ju inte alltså, vi, vi är ju ett exceptionellt Stort land inom spel alltså, Vi har liksom spelutvecklare i hela Norden Men Sverige är ju lite av centrum Bara för att vi har liksom saker som Dyson-mässor Som är de typ största mm. uh, Och det är väl också Jag tror vi är Stort att pekar på att vi, vi konsumerar mer också Det makes sense liksom att ha det här Men uh, jag har ingen aning om Om det finns fler mässor i Norge Det borde finnas någonting mm. ja, Antagligen Ja. Men den största i Norden är ju nice Men det, ja, så, men det är fortfarande just... Norden Norden är litet. Ja, men det är, <laughs> ja, ja, Men, um, men yeah, fan ändå, liksom, det, det är kul med sånt där jag menar, det, det känns som att det blir ju större och större Samma sak, yeah. jag inför bara med sajtmässan För jag har aldrig varit här innan mm. Det blir också större och större för mig ja. Det blir mer en grej Ja så, så. Yeah. Ja, så, jag menar, back in the day så var det ju um... Back in the day, really? Jag, jag är gammal, har sett <laughs> <laughs> ja, men jag en ländsvar Jag kommer ihåg när jag gick på första sci Då var jag, ja det är, det är nog 9-10 år sedan nu faktiskt Så, ja. Ja. Men jag, jag tror inte man får säga back in the day lagligt att du är 50. åtminstone Jag ja, men jag är över 30, då borde få säga det Nej, 50, 50. är lägg gränsen I'm sorry man Ja, kan okay, ja. <laughs> Kind of I have to report you to council now. The council, <laughs> the council of the elders. I, don't too, so. I, f I hope so. Yes, council, <laughs> ah, so council, the elders. I'm in we are so. Okay. okay. For, for previously on beard, they have was I from the first year was four thousand det var lite som en dås nåstugt det var dåsamma saker men jag vet Work workdays och sådär man kunde gå fram och säga säger hej så det var inte riktigt så här. det var inte lika så här, för nu är det verkligen du har du står i kö du blir fotad och sen kommer du bak betalar väldigt mycket ja. <laughs> det blir kö in och grejer hitta lite hela tjeftsidan ja men ja alltså det blir blev större större mm. en, sånt som uh, och nu är det inte bara förback <coughs> förut <laughs> så var det ju så att uh, det, var, det kändes som det var väldigt många killar Och de tjejerna som var där väldigt, I stor utställning var typ ja, Flickränna som har dragits med Men nu tror jag det, det, det blir mer och mer Att det fler tjejer som är på sån här tjejer, Absolut. Det är jättebra mm. det, men alltså, Jag kommer ihåg när jag säger, Tio år sedan Det var nog inte ens hälften så många tjejer som det är nu liksom mm. det, Jag tror det har verkligen blivit så att Det är mer acceptabelt eller så här, det, det är fler tjejer som vågar Och ja. visar att de gillar den här kulturen liksom mm. Um, jag, jag är inte kvinna Så jag, jag kan inte riktigt prata för det Men jag, jag antar det är det jag tycker bara det är jävligt kul Att, vi ja. kan, så här, att det blir lite mer diversity I uh, spelvärlden och lag ja. vi, vi behöver fan det För det är lite grabbigt well, nerdvärld uh, nörd, nerd Ja, nörd uh, över uh, lag uh. Men det, det, det är det är rör sig mm. alltså, jag. Ja For sure Men det här med just uh, att konventmässor när vi i Sverige är så mycket fokuserat kanske på merchandising och att det är mycket så här försäljare som kommer dit. det känns så här jag vet inte det känns länkat på en vis med att när vi alltså nördkultur inte har varit särskilt så här, vi har inte haft så många ställen att samlas på alla gånger liksom. det, och det är så här, man är ofta så här det är outsiders och så vidare. Mm. Så det känns så då, när vi samlas det är då man vill här, jag inte, konsumera kanske. Så att när vi går på mässorna så, det, så här, vi åkte ju på Cyfa mässan för att det var det enda som fanns som var nördigt förr i tiden. Och då var det ju där man mest sålde grejer. Så det blir ju så här alltså nörd nördkultur ganska här, för, förknippat med konsumtion eftersom att det är att liksom, köpa DVD:er, nörd t shirts spel och allting liksom. Ja, men jag tänkte man ju så här, jo, men förra året på Cyfa mässan då, jag menar jag tror jag gjorde av mig typ 2000 spänn och såna här på som jag inte så här. Men det blir liksom bara så här, Ja, jag, jag köpte posters för 700 kronor tror jag. Ja, ja. Och det är, så här, bara, ja, det är någonting man gör varje dag. <laughs> right, ska vi gå runt åt Round off. Round off. Men uh, gott, tack så mycket. Tack jag själv Dag två. Eller vi, sl vi slut på dag två? Mm. Vi sitter här med Niklas. Ja, jag fick komma tillbaka. Jag har inte blivit boknad helt så mycket Ja, du är i närheten så. Vilda vänner. Ja. inte? Är du inte? Är du inte? Är du inte? Är du inte? var du inte? Är du inte? Är du du inte? Är du inte? Är du men okej, okay, hur tycker du det har gått Jens? Det har gått bra, ja. bra. Det var skakigt i början, jag vill säga folk var, det var svårt att hitta folk tyckte ja. jag. Uh, Alla har varit på Nordisk-inspelningen i princip halva dagen De håller på länge jag, uh, jag tror så inte att vi klarar det ens Nej, nej uh, och, uh, Men vi har fått tag på några som vi snackar med Ja, vi har hittat en del bättre liksom så. Och, ja. och, så, och så har vi lite grejer imorgon också Så det blir, mm. det blir bra, jag är nöjd med det här mm. Jag tror det blir coolt jag kan bli rösta till stan då. Ja har jag en hel en hel fil som heter uh, Magazine Outtakes som är liksom hela där som uh, <laughs> jag, vet, jag vet inte om vi kommer ni kommer att få presenterade. Och där men där kan, kan den kan den kan ju den kommer bonusmaterial. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> nej, tis, var tyst i tio minuter, <laughs> det är typ var 10 minuter då. Det där. Nej, du här imorgon också? Nej, här imorgon eh äh, faktiskt. Mm. Mm. Och äh, ja, Imorgon så går vi väl äh, jag vet inte vad vi ska göra, jag tycker vi har hunnit med ganska, alltså, från vår sida har hunnit med väldigt mycket de här dagarna. Mm. Vi får ju se vad det är för folk på, på golvet och mm. Mm. Men du har fått göra allt det du vill här ja, det har jag men det, det hade jag ju precis igår. Ja. Eh, redan. Idag är mest så att jag har låtats för annat intervjuer och eh, pratat låtat lite random jag har inte provat någonting än så jag tänkte väl göra det imorgon när kanske hoppas lite lite det är bara viktigt med presspassen så går ni förbi är det så? Mm -hmm. Säg att jätten, ursäkta, kan vi få lite en bil lite grann? Så gör ni det. Really? Hmm. Well, Vem, yeah. Tror ni verkligen att vi kör det? <laughs> alltså, jag, jag vet inte, jag vill inte vara en... Okej, okay, coolt. Ska... Nej, det är, alltså, det är klart att man kan stanna på sin kö, men man kan ju fråga lite artigt om, om det är lugnt att man får bifa med har mycket att göra och sånt där. Ja. Uh, vilket man har när man ska spela in en massa grejer och så? Ja, ah, jag menar, ja. Alltså, vi är stort sett. Jag alltså, menar, jag tror att... Vi har nästan bara bars här nu idag. eller jag har fallit ut. Det varit vart ju riktigt när då. <laughs> men ja, <laughs> men, <laughs> men <laughs> jag, jag tror det är, ja, det är kul. Jag peppar. Jag peppar för det jag är, jag, är, jag kommer helt död på <laughs> mm, um, förstår inte. Men det är värt det. jag gillar I like this. Yes. Ja, hade riktigt om att det skulle bli där sen till Locknest. Det vanliga in, till era vanliga. Jag tänkte det jag vet inte. Men idag. Ja. Eh yeah? uh. Jag tror. Ja, ah, kanske. Okej. Okay. <laughs> det får, får du höra i fortsättningen morgon, ah, om du kom dit <laughs> Det Du säger spännande. Kommer, kommer, kommer Gensvan med Løknes. Svaret har ni imorgon. Previously on Megapod. Ja, det ska nu vara Løknes. Men efter så. And now the epic conclusion. All right. Dag nummer tre är vi fram vid nu uh, Tänkte Så att ifall ni undrar Ja, Jens följde med till Lånäs. Alla, från till, nästan hela magazine-gänget var på Låknäs Det blev ganska sent det Blev en hel del öl Och jag tror att det kanske är förklaringen till Lite grann av vad som hände här näst uh, Först är det en ganska mastig intervju Med Thundry Munzer Och sen ett uh, ganska mm, Ja, jag vet inte vad det ska kallar det ett, ett, ett outro eller något slag. Men eh, vi kör tanvir nu, och så, yes, så vi kör det nu. Okej, okay, presentera dig själv, säger säg du är. Ja, jag heter Tanvir Mansur, och jag står vid en monter här på GameX. Eh, informerar lite om åldersmärkning och innehållsmärkning och sådär. Eh, och är allmänt spelintresserad. Yes, och vi gillar att känna från Gud Ja. Före lite Ja, hundra... ah, på Stockholms universitet yes, för indeed. hundra år sedan. Hundra år sedan, yes. Du, du, du, var i Nej, du var här i fredags? Ja, så... ah, i fredags och idag. Ja. Ah. Har du hunnit göra speciellt eller Vad har du hunnit göra? Jag har Förutom att ha jobbat så har jag också stått äh, i kö. Och... Det är väldigt mycket köande. Det är väldigt mycket, är mycket, ja, mycket Nej, jag har inte spelat så mycket. Jag har mest så här, kollat runt och snackat med lite folk. Och det, är, det är väldigt blandat. Det är högskolor och det är liksom speldistributörer. Och det är... Försvarsmakten är till och med här Är här? Jag tror att de insåg att Det kommer att vara mycket män här Och män är en stor målgrupp inom Försvarsmakten, unga män Så de försöker locka dem till värnplikten Och om det är folk som gillar kan De kan locka folk till krig De står i battle Ja men precis, bredvid battle film Ja, jag tycker det är olämpligt Typ så här, jag står i Arkham. Och säger, Gillar du Batman? Av ja, har du gjort? Vill lära dig vad som Batman? Vad har du varit bäst hittills? Bäst hittills. Jag tycker det fina med GameX är att det är en samlingsplats för människor som är ja. mm. eh, Så Nästan oavsett innehållet på mässan så samlas folk som har kul för att de träffar varandra. Och man ser ju folk här sitta och spela Magic. Liksom, och det är ingenting med Spelen där inne att göra Nej. Men de har trevligt liksom och ja. Det är som en liten festival liksom. ja, alltså, Jag hörde någon som sa igår någonting om att Nej, men Det känns som att det finns folk som är här Som är typ lite nördiga av sig mm. Som inte nördligvis är spelindresserade Mest för det är en samlingsplats liksom. ja. så Det är samma ja. sak på liksom Det drar alltid folk Därför ser hon att jag här ja. okay. uh, Och jag är ganska in på det inte är lika mycket För jag tror du skulle vara mässar såhär Ja, så alltså, särskilt mässan består av typ två eller tre saker man kan kolla på. Resten är ställen där man ska köpa saker. Ja. Och sen några gäster. Ja. Här är det mest prylar man kan testa och leka ja. med och så vidare. Exakt. Det, det. Ja. det är lite fler butiker här än det brukar vara. Också. Och det är allmänna så här, nördbutiker. Men jag tycker det är jättekul. Jag, vet, jag, vet, jag har sett att jag är väl impad över Norton-boset. Äh, äh, det var så häftigt att vem är intresserad av information om antivirus? Alltså jag de står ju bara där i sina gula t-shirts och bara, här är det Men det är väl också nackdelen med GameX också, för att det lockar företag som inte är spel, alltså helt spelrelaterade. Norton är ett exempel. CD-On verkar ju sponsra nu. Ja, det heter ju inte. GameX, cd så, ja, precis. Ja. Eh, nej så att det, eh, ja, Men CD-on säljer väl spel. Nu är väl, ja, det är väl inte, ja. så här försvarsmakten och det är alla möjliga som vill locka till sig människor som kommer hit eh, och ställer ut. Det tråkiga är ju att Bersala inte är här. Eh, de som distribuerar Nintendo-spel. Ja. De brukar ha ett jättestort område med vet det, massa Nintendo-spel. Förra året var det väldigt mycket Wii U och så. Men nu är det ingenting alls. Nej, det eller Varför är det så? Jag har inte hunnit läsa på om, det är, om de har någon officiell, något officiellt statement, men jag antar att det är dyrt. Och liksom. de försöker marknadsföra sig genom andra kanaler. Jag tror också att det, det kan vara lite så, för det är ganska... Det var någon som sa igår lite om att, det är det här, i och med att man lägger det i slutet på året. Mm. Att det är ganska dumt väldigt många brukar satsa snarare på att... Det liksom, de vill, alltså folk vill liksom hypea sig själva i början på året. Ja, ah, fast, fast det här är lite inför holiday season, det är då man säljer long. mycket spel. Ja. Yeah. Och eh, jag tror att de, de kommer förlora på det om de bara är på... På köpcenter liksom För här är ju de människor som är Faktiskt spelintresserade Alltså barn och föräldrar och alla möjliga Som kommer hit för att titta på spel Och testa spel mm. Men på, i köpcentrum så är det bara förbipasserande Som kanske ska göra andra grejer liksom. Ja det är sant jag Så jag tror att eh, det, ja, Man får ut ganska mycket Av att vara här faktiskt. Ja, Prata med vet du, potentiell Alltså publiken liksom, vad, vad de tycker och också liksom, att testa för det är väl PS4 och Xbox One som ja. man folk har testat testa. Ja. Och liksom, när någon får faktiskt liksom, testa en grej så man man blir mer pepp Ja. Som, ja men, precis. Anta, antar, precis. Ja. Det är mycket det är mycket folk med Nintendo 3DS som kommer hit för StreetPass. det är ju liksom en funktion. Ja, just det. Jag såg det märkt det igår. det ja, men det är väl någon som att spela Pokémon. Ja. Mm, mm, eh människor. Ja. <laughs> och Street Pass är ju så här om man passerar någon med vet du, 3DS-konsolen så skickar den över information. Det kan vara karaktärer, drifter, det kan vara eh, massa olika saker. Och, och, så, och så finns det några spel, -spel liksom, som Man behöver samla andra karaktärer. Man måste ha träffat andra människor, eller gått förbi andra människor som har 3DS för att kunna komma vidare i spelet. Så det räcker med, typ, säg, säg att inte vi känner varandra, och hade varsin ja. där. Ja. Men jag är i närheten av det kommer ja. jag. Men jag är typ, har äh, gått förbi folk på tunnelbanan och liksom, om, man, om man jobbar centralt är det ganska schysst liksom, äh, Jag tror folk som jobbar i spelbutiker får mycket StreetPass Hits Mm. Äh, ah, ja. För då kommer folk in med sina 3DS Och så går de ut och Så ah, vi... Så kommer in mitt folk som bara ställer sig där i två sekunder Ja, ah, jag har gjort det Jag har gjort det ganska många gånger När det var nytt liksom. det gick man till. Ja, vi hade en runda, men gick till webbhallen Och sen mediamarkt liksom, Det är lite olika ställen När man vet att man får skriva ja, Det är svårt på sådana ställen som mediamarkt För de är så jävla pebbar på liksom, Hej, behöver du hjälp? Vill du köpa en? Ah, jag vet. Ja, jag vill Men det var någon gång Jag, jag, jag, jag jobbade på ah, Jag skulle träffa honom en gång och... Ja det är ju det, jag kunde låtsas prata telefon bara till han dyker för det går man får ju, de, de är där hela tiden och tycker man ska Jag vet inte vad de tycker man ska göra men, jag, jag, jag, jag hade inte tänkt köpa någonting Men det är så de tjänar pengar ja. det så, men det var ändå liksom. så. så jag tror det är svårt att, att gå in på ett sådant ställe Och de har lagt upp det Väldigt många sådana ställen lägger upp det så att Man måste gå in via en ingång ja. och en utgång Så man måste gå via kassan för att ta sig ja, ut exakt. Ja, så de, så. Man måste gå runt hela, det är lite Ikea-modellen liksom ja. För att ta sig igenom måste man bli lockad av andra produkter eller? När du kommer in på att köpa så tre det tv för. Att, <h starts> ja, ja. Jag, jag blir lite sugen, men när vet jag efter men jag, jag ska, Det är lite liksom större min lägenhet. Tv inte. Nej. Några så But, order, um, Jag såg den här Space Marinen ja. från uh, Warhammer 40k. Mm. Det var ju hur häftigt som helst. Det var vinnare också va Tror... i tror... Ja, jag vet inte, jag hörde något om det Men jag är inte säker alltså, jag, jag tror det kan vara någonstans, jag vet inte han, um... ja, jag, jag har sett honom lite överallt Jag, sett honom, jag tror jag har sett honom på cyfe också Jag tror, här, tror jag han åker runt och... Ja. Har ja. man en dräkt så... <laughs> Ja, men det måste finnas lite. Boskerna i Sverige för han vill ha det har två gånger per år kan använda det Nej Ja, nej, men det, det finns, finns andra en... konvent och sånt som man kan gå på. Ja, all right, all right, all right. det. finns ju, eller, ja, det finns jättemånga. Eh uppkon, dinkon, närkon. Ja. Vad de nu heter det var jag sa då ja. ja. ja. det Dotcom dot Så <laughs> <laughs> <laughs> För jag, menar, den, den, alltså jag vet nu jag, alltså hur lång tid det har tagit att bygga den, ja. så, och så, och den men, låter, men jag gär. har ju sett liknande direkt, Jag kollade på Instagram så jag, jag, typ På hashtaggen Blood Angel som är det han föreställer Dels var det mycket Halloween utstyrslar Men det var också vet du, Typ samma typ av utstyrsel men jag vet inte, alltså antingen så kanske man beställer in delar och målar på dem eller ja, ja som med Warhammer um, <laughs> eller så gör man hela grejen från grunden själv. Jag ville precis en Loki igår, han var blå, han såg ut som en frost giant Loki. Så väldigt kul. Ja, det ser jag också då och kallat på. De är den en liten stund där de cosplay uh, Catwalk. Ah grejer här. Bara ja. Det blir kul för att ja, vi snackar lite om innan. Vi har egentligen väldigt dålig koll på vilka folk är. Ja. Så det är kul att veta får reda på vilka karaktärer kan vara ja. istället för att det här är en tjej med en väldigt stor svärd. Ja, exactly. <laughs> ja. Det är ju ja, lite rolig timing att det här är Halloween också. Jag folk... ja, undrar om den killen... Jag såg en bit om i för sig. Det måste, ja. han kan, jag tror att det går och kommer och kommunalt med den hela Nej. Space Marine. Nej, det är så Precis. Tänk, men han är han blir ju typ så att to, över två meter lång meter. Ja. Jesus Christ Måste ta med en lastbil för hela dräkten liksom. ja. Ja, men tänk dig, typ så, han, han drar på sig allt det där Och bara fuck och pissar Ja, ah. ja eller hur <laughs> alltså, För Han går ju på stiltor Jag har en kompis som frågade en vän till honom Eller henne vi vet inte vem som är, ja, det, är ja, det är en hand ja. Så vet du det Går på stiltor för att ändå nå upp Den är väldigt hög eller lång liksom. mm. ja. Den dräkten hur, alltså, Det måste vara det är kul att man ramlar i den också. <laughs> för det det inte bara att resa på sig. Och liksom. så går det väldigt mekaniskt och så är det en massa ljud eh, varje gång han rör sig. Det är, ja, det är jag här. Ja, Fan, jag vill också. Fast riktigt inte där för att jag är i balans innan jag skulle inte <laughs> Men du menar, det är ju... Ja, så var det mer? Jag har sett en massa... Ja, men det också säga Det är väldigt mycket jag inte har Det är väldigt mm. mycket... Ja, väldigt lärorikt. Ja, det är bra att man lär sig mm. saker. Så det är lite bra kids som håller på med det. För timmar, <laughs> man men... Um, har du varit... Brukar du gå på Stifermässan? Eller det är det ingenting du... In, jag har inte gått på flera år, okay. faktiskt. Uh, men vad tänkte du säga? Nej, jag vet inte vad jag tänkte att mer. Det är inte mer så att det är ju, För det här brukar också vara... Du har ju en Star Wars-parade. Det mm. är en alldeles som folk är utklädda till. Där, ja, så. Ja. Så, och sen går det inte här. Ja. Och uh, ja, det är, det är kul. Men det är kul att det finns folk som bryr sig till det mycket. Och orkar göra ordentliga rektorer. Det, det är inte liksom... Alltså, mm. det är professionellt. Och inte alltså. havsverk. Ja, nej, men det är inte liksom... Uh, yeah. Men det var som igår, jag var på en halloweenfest uh, Får jag prata om halloweenfesten? Yeah. Ja? det handlar inte om spel Men no så här, det, det är ju väldigt stor skillnad mellan cosplayers Och sen folk som smetar på lite vitt smink och lite svart smink mm. Och sen är de en zombie eller en vampyr liksom, Eller yeah, det brukar vara lite så här Alltså, ja. liksom, lite mellan zombie-vampir-slash. Ja, precis. Jag <laughs> Men det sjuka var bland de första utstyrslarna jag såg på den här nattklubben, det var det bro faktiskt, det var en snubbe med blackface ja. som skulle föreställa någon jamaikan eller någonting. Blackface är alltså den här traditionen när man målar sig svart eller brun liksom, med ja. skokräm. I USA så gjorde man det... Eh, eller väldigt många vita gjorde det under 1900-talet I minst minstrelshows för rött här, Håna, svarta människor och, och, så. och det, är en, så här, det är en gammal liksom, rasistisk tradition och Här i Sverige har det råkat bli en trend För vissa människor att klä sig till en annan hudfärg mm -hmm. Det är helt sjukt det är uh, Ja. säger vad ska du vara för hello in? Jag ska vara svart. Jag menar exakt, såhär, exakt. som det är en grej och så vi, <laughs> och hade jag, hade jag frågat den här snubben så hade han säkert sagt nej men jag är Bob Marley för han hade ring i skägg i sig men såhär, han hade rastafletor och mm. ja, alltså fake liksom. ja. Men är det det som gör en Jamaikan hudfärgen liksom? eller ja, är det det som gör Bob Marley hudfärgen? Var det, ja. Aha, han var en stor musiker. Så jag tror det var det som gjorde det. Ja, så alltså, precis <laughs> det är weird alltså, att för att, att, alltså, jag vet inte, jag, det kanske är lättare att komma undan med det där än vad det skulle vara här, jag vet inte. Uh... Ja, ja, ja. Men på en fest och är ju, folk är inte så medvetna. Och så. Däremot så finns det mycket. Om man är en icke vit Cosplayer så får man mycket flack, liksom, inom den här. Kan man få mycket in, in, inom den här svären, liksom. Svarta cosplayers får väldigt mycket, liksom, skit, eh, på grund av att de inte liknar, så här, och ja, så... på nätet särskilt. Alltså okay. kommentarsfält och ja. väldigt mycket rasism där ute. du? är på vad man ska... Jag tänkte på det här um, dagen på syrbe allt där. De skulle vara. Det finns, ja så alltså, det finns inte många svarta. Nej. Det vill typ. Det finns en, en Green Lantern som är svart. Ja. Det har ju vet liksom, du Black Panther han är också. Jag ser inte för mig. Spiderman. Berry som Catwoman. Nej, nej. Nej, du gör det Storm. Storm, ja. Storm. Ja. Men det är det kär för det har hört att de ska ju um, in i Fantastic Four ska ju Human Torch han ska vara svart. Ja. Och de har redan det, fått skit det men, äh... Ja men det, det är väldigt mycket inom nördkultur Som inte accepterar det som inte är kanon liksom. ja, äh, I hudfärg liksom ja. Det var ju som han heimdall i, i Thor filmen ja, äh, Jag kommer inte ihåg vad skådespelaren hette liksom. men, ja, Han har ett väldigt märkligt namn Det är inte det man tror han heter Ja precis <laughs> Bara, det är inte realistiskt att eh, han ska vara svart alltså, Det är inte det... realistiskt att han är en gud <laughs> eller, så alltså, De springer runt på en och, liksom, <laughs> och regnbågsbro det, det, det är det du stör Nej, på Folk är väldigt... Alltså, jag minns när uh, de skulle reboota Spider-Man eller, eller inte, inte Spider-Man uh, Men de skulle släppa någon ny... Alltså, det finns inte Amazing Spider-Man Alltid ja. Ultimate Spider-Man mm. Som jag tror... Um, där det började mm. gå riktigt om mm. det skulle finnas en svart spärrermän. Och det är det jag liksom, att de har haft hjälp Peter Parker, den nya killen mm. är svart. Mm. Men det är väldigt många tror att de skulle bara göra en svart Peter Parker. Mm. Och var, folk var jätteupprörda. Men så här, vad spelar du för? Alltså, mm. Kom igen, alltså, när han har direkt på, Liks... det spelar väl ingen roll ja. eller vad som helst. Nej. Nej, men precis, lite så. Så började det dyka upp skämt om att uh, de kunde göra om så att uh, Uncle Ben skulle vara riskillen istället. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men... <laughs> Men, men det är ju mycket sånt Och man har ju ändå kommit lite fram, med, framåt Med så här sidokaraktärer Som kan vara svarta liksom. I vad heter det? Superman I Man of Steel så är Perry White Spelas ju Ja, uh, Lawrence Fishburne uh, Lite roligt att han heter White, uh, och white som Black. Nej, men sådana grejer liksom, Kommer man framåt med Men huvudkaraktärer är jättesvårt. Men så är det inom teater Och inom liksom, alla möjliga så, länge, så, så fort man ska framställa någon Eh, karaktär som har en förlaga så. så blir folk alltså folk är men de har alltså folk har ju alltså vet jag, speciellt om de karaktärer de tycker väldigt mycket om så har de en väldigt här, stark åsikt i hur, de, hur den ska vara de har liksom en mm, bild i huvudet hur mm, den ska vara mm. och om de liksom, jag kan förstå på ett sätt att man kan sig på när någon väldigt någon väldigt fel människa ja. men jag menar eh som nya Batman alltså det var tänker jag lite grann. <laughs> och fan, jag förstår inte vad folk är så upprörda alltså, Batman är ju bara liksom alltså det, det det hänger på hur han är som Bruce Wayne. Ja, Och trött Duschberg Trillionär tror jag han fixar. Ja, <laughs> sant ja, det handlar bara om så länge han inte har en ni röst så är jag nöjd Precis, sen är det ändå en som sloss. Ja, ja alltså, i, han, i, han, han, han är inte Batman, han spelar Bruce Wayne Så Batman nej. är bara det här lilla, man ser liksom bara hans mun <laughs> Precis Och det är inte så här, fan vilken bra mun Christian Bale hade Så det är ju <laughs> <laughs> alltså, Precis, vilken hes röst han hade Ja, men, ja, precis, <laughs> men, perfekt. Ja, men det var det, alltså precis det var det, han, alltså, han var, Christian Bale var skitbra som Bruce Wayne ja. Men som Batman, alltså Ja, det är stuntsnubbare för det nästa Och det så länge de inte har en röst ja. Att de är smarta nog Och inte bara igen. Däremot jag tror skurkarna är ju de Som är de svåra, svåra att spela ja, ja. Jokern alltså, Hur ska man kunna mäta sig mot den ja, alltså, jag, jag tycker ändå, väldigt många har sagt Att de tycker att men, man, Jokern inte kan vara med i någonting Mer för att det var så jävla ledger. Ja. Jag tycker ja. Mark Hamill, han gjorde det Han har gjort det i ja. Ja, ja, ja. Han är bra. Jag tror inte han kommer kunna göra det De, de, de kan ta in honom som Han är lite gammal alltså. Well, alltså Om de kör här jag, jag tror om du kör där jag vet inte Dark Knight Return som är liksom ja. spel där Batman det. är gammal och Joker är också gammal jag kan vara med. ja ja uh, just det, och sen ska Mark Hamill vara med i nya Star Wars filmer nåt vad tror du men jag mm. alltså, jag vet inte jag alltså, jag tror att de, de ska försöka för med alla chock mm. um, ja men de är lite hemliga jag tror att de är lite hemliga jag hörde de säga Harrison Ford har det spårat lite eller de säger han tar och men de får inte säga, jag tror det var något där. Ja, de, de, de byggde upp det som fan, det ska, nu kommer den värsta spoilern om den nya ah. filmen uh, Och hans andra grej var så att yeah, we're thinking about doing another one. så <laughs> <laughs> sa, yeah, okej, okay. <laughs> men de det är också sånt här, för också, folk, de kan ju inte, de karaktärerna framförallt, de skulle vilja, alltså John får det han är över 70 nu redan, tror mm. det. Så snart är det första Alltså de måste göra det nu Eller så mm. kan, kan, måste de ta en ny människor mm, mm. Och folk skulle bli, bli galna vad de tog in en ny Som någon av de här karaktärerna men mm. men det, Särskilt men... om de att Jar Jar Binks oh. Ja, ja. Folk, Jesus, ja. Ass... Nej men han dog <laughs> really? Eller? Då? Jar Jar ja. eller Skådelsen? Jar -Jar. <laughs> Jar Jar måste göra det ja, ja. I kriget och allt. ja, ja. Alltså jag var först det som det var, det Anakin gjorde Eller Darth Vader gjorde och letade på honom <laughs> Men, <laughs> men för de snackade om att göra en reboot, eller inte en reboot, men gör en solo origin story. Aha. Typ ja de, de måste de ta in dem, för det funkar inte att ha Harrison Nej. Ford som 20 år exakt. Finns ju jättemycket böcker och sånt. Liksom. Det finns ju mycket som helst, ja. som är väldigt bra. Som är ja. sånt, men Harrison Ford körde ju Indiana Jones 4. det är ju bra. Nej. <laughs> alltså, eller jo, det gick väl bra, han körde ju samma karaktär. Ja oh, alltså, han gjorde sin grej, men det var, ja. var <laughs> inte <till. laughs> Nej. Åh oh, vad jag blev besviken Jag var typ ledsen när jag gick från uh, biografen. Ja. Uh, yeah. den, den känslan har jag haft två gånger. Det var då och sen den här senaste X-files-filmen. Uh, man hypade så mycket, ja. Uh, men det var så här mellan avsnitt. Alltså det är en typisk det kändes som ett långt avsnitt. Alltså ett ett Sådant avsnitt som man inte riktigt så här kommer kolla om, för den var inte så jävla bra. Nej exakt alltså Jag, jag, jag, jag vi pratade om det förut i själv att jag köper inte hela, spoiler i så inte sett inte sättet. Men för i slutet på serien så är han jag jagad av FBI. Just det Och de dan så tog man liksom det här i filmen genom att typ att nej nej men det är lugnt alltså vi vi är kulna nu. Säger jag så. Ja. så, okay. ja, <laughs> och, så liksom säger. Jo så alltså alla i hela världen vill ha hjälpa honom men de, nej nej men det var det det var tre år sedan kommer hen. Ja exakt. Det <laughs> Ja, men har du har du um, uh, men där sitter vad spelar du när vad var det för spel vad spelar du mycket? Finns det någonting du spelar mycket? Alltså grejen är att jag har inte jag har inte spelat spel regelbundet på. Väldigt länge liksom. eh, Och sen så råkade jag eh, Bli sambo med en person som har eh, Ett Xbox 360 Så då var det första när det var lite hype Så köpte jag GTA 5 mm. Så det, det är väl det jag har kört mest nu Eller alltså. du råkade bli sambo ja. <laughs> nej Jag råkade bli sambo <laughs> så, så. Nej, men Det är sånt som händer, ja, händer Alla exactly. i <laughs> Men... Ah, nej men så då spelar jag på hennes eh, Xbox Ja, det är ju du Nej men jag tycker GTA 5 är väl Det alltså, Ja, ah, det är ett väldigt väl spel Ni har inte spelat det? Uh, nej okej. Okay. Det är ett välgjort spel uh, Det är väldigt, som alla säger, väldigt sexistiskt Och väldigt mycket rasstereotyper oh, yeah. Och och så Och väldigt tunn story Väldigt mycket överdrivet skådespeleri Men det är också lite poängen, det ska vara humoristiskt Men eh, Det blir inte riktigt trovärdigt liksom, eh, Vad de här karaktärerna gör så. man kan typ snå en helikopter Har jag sett ah. Såhär, För hur ofta gör man det <laughs> alltså, så här med... men, men, men det är ju det som är det roliga i spelet tycker jag Att man kan man, man stjäla man Ett plan ett jätteplan kan man skäla, och Men också passagerarplan Eh, Bo Boeing 747 liksom, och flyga runt med Oh, too soon. Ja. <laughs> <laughs> alltså, uh, ja och, och sen kan man liksom spela man kan spela tennis i spelet och man kan gå på strip ja, Och strippklubb alltså det är allt ah. möjligt eh, så det är ju det här open world-konceptet ger ju massa möjligheter Det känns som det är fler spel som kör lite den grejen, man får, alltså ah. det är inte så mycket linjär story, man gör det som man vill Nej, man Men det är också en, en story liksom, som man kan följa mm. Men läste ni den här Oscar texten om hur han spelar med sin åttaårig son Jätte, Det är jättespännande De följer ju inte de gör ju inga missions tillsammans okay. Så att då missar sonen det här Sexistiska, rasistiska, allt det här Utan det de gör är att de hittar på sina egna lekar i spelet oh, okay. Så att dels så här, Vissa regler måste de följa det är lagen. De måste följa lagen så att om polisen kommer, då måste de vänta tills polisen kommer, så tar man konsekvenserna av det och åker in i finkan mm. Och sen så kör de mycket. Man får inte ta bilar som passager... Eller som folk sitter i. Och de får inte ta bilar i fattiga områden och så vidare. Så att om det är ja, typ sådana saker. Och sen så hittar de på sina egna lekar. Liksom så här, kör snabbast dit eller hämtar den här grejen. Mm. Mm. Och, och de leker. Och det är ju lite det spel är, liksom. ja, ofta ja. lek liksom. Och open world-konceptet har öppnat upp, så att säga, för, för den typen av lekande mm. Ja, men det låter lite mysigt nästan ja. liksom. Så åker de och säger, jag var lite Och men... det, det kommer ju fler möjligheter nu när man kan spela online också Ja, det? Nej, jag har inte gjort det än mm. Men om de gör det så kommer någon förmodligen, då kommer de, förmodligen råka ut för att andra inte följer mm. de här det är lite som Dexter. han har inte fått här, så att pappan lär honom en code man ska följa och sen så blir det... Ja, men lite liksom, så. Fast kanske inte riktigt. Inte, <laughs> men... Ja, men jag tror vikten i, i liksom vad han gör, alltså pappan då, det är att han spelar tillsammans med sina barn. Mm. Och det är ju precis det jag tycker man ska göra. Det, det farligaste man kan göra som förälder det är att sätta tvn eller spelet som barnvakt. För att då är man inte med när barnet upplever nya saker. Man kan inte vara med förklara, man kan Nej, inte vara med att uppleva och så vidare. Har du testat de här arkham spelen Nej. Det borde jag, det är ja. det som gör det. Bat, bat, bat. Bat, bat. Bat, bat. det, det är jättebra också, liksom, framförallt de två, de två, de två de senaste spelarna innan Arkham City och Arkham Origins. Där har ju liksom en liten stad du runt, så du kan göra vad mm, du vill. Mm. Det är ingen en story, men du gör lite som du... Jag tror det är väldigt svårt i den att köra, alltså det är ju, Wella döma av Gotham verkar vara en ganska tom stad förutom det är en massa bergage överallt. Mm. Uh, men ja, uh, det är inte så mycket folk i Gotham verkar så. Inte stad, egentligen. Det, det Det är Tim Burton Gotham <laughs> där det är inte det är art och <laughs> bash i hela staden. <laughs> <laughs> men det är jättegott. Om man gillar Batman ska man absolut testa dem. Då är ja. de är ju, um, De har uh, alla, alla, ja, nästan alla de här klassiska karaktärerna liksom, ja. och så och ja. I de två första spelen då är det ju Kevin Conroy som Batman och Mark Hamill som uh, Joker. Ja, så det är cool. det är det. Som i, i serien -serie, ja. Så det är jättebra. Nu är det senaste är det två, två nya bara för det ska vara spela. Det ska vara en ung Batman och ung joker och ung och mm. allt det där. Men det är bara det att kolla på om man mm. Batman mm. och så, så vidare. Mm. Uh, är det något mer du ska göra idag här? Eller skast ska... du. Eh, nej, jag ska mest eh, stå i Monten och prata med folk. Jag pratar ju mest med föräldrar och vi står och visar upp Skylanders. Så. Som är, det är också rätt häftigt för att de, de använder ju de här fysiska figurerna Som man ställer på en platta eh, Som är de karaktärer man kan spela I spelet okay. så, så man ställer dem på den här plattan Då kom, dyker de upp i spelet Och sen kan man byta ut Ena karaktärer mot en andra Så det är fysiska leksaker. Liksom. Så det är både merchandise och liksom spel, spelbara karaktärer. Och Sen kan man nu numera till och med byta ut att det är överdel och underdel på de här spelkaraktärerna. Så de får olika egenskaper och man kan uppgradera dem. Jag vet att när jag har spelat Angry Birds och klickar på något fel att det dyker upp något sånt, jag kan göra något sånt. Om jag har Angry Birds-leksaker kan man göra någonting med det här. Jag tänkte att det här räcker. Ja. Det men är, det är unikt Och det har varit en stor succé liksom. ja. Det är en spin-off på Spyro-serien Så Spyro den här draken ju, ju med, ja, Är ju med också Men det riktar ju sig till En yngre målgrupp än oss då. Ja. <laughs> så. Den är ju också lokaliserad Till svenska, det är också häftigt tycker jag okay. Man, det tar så. sig tid att så här dubba och översätta All, all text och allt all prat liksom Till svenska Så 30-åriga snubbar, det är inte målgruppen Nej, är. tyvärr äh... men Det verkar kul, alltså, jag, menar, det är så när jag skulle bara ha tittat Ja men lite så och... Och, Jag tror just den här fysiska delen i spelet Är det som lockar många så alltså, jag är sugen Det är bara på <laughs> <laughs> så, men, men det är också intressant För att barn spelar spel annorlunda än vuxna spelar jag Har förstått, liksom. jag förstått Jag jag tycker att men Det är också det som är intressant Att se hur människor spelar Och sen den här Oscar Skog Som berätt, ja, pratade om GTA 5 han son är inte ens intresserad Av storyn liksom. Dels, ja, Han kanske inte fått se storyn så mycket Men, men det roliga i spelet är Att de kan spe, äh, åka helikopter Och göra loopar Och, liksom, och sådana ja. saker Eh, barn ser ju saker som vi vuxna inte ser eller, ja, eller de flesta av oss men jag, jag tror jag skulle också tycka kul att göra loopar i helikopter ah, I Det är det jag skulle <laughs> Men jag betänkte på det här lite grann för spel nu på tiden är väl annorlunda än när vi växte upp eller så vidare ah. för jag menar för jag minns jag hade ju en gammal atari det var det, det första jag hade såklart mm. Men de spelar ju menar är väl, de, Fortfarande även de de bästa spelen som har gjorts i Super Mario 3 tycker jag mm, mm, mm. men man kan inte spela alltså, man kan ju man kan ju köra där man kan vara varva den på några timmar bara. Mm. Alltså, nu, nu, nu, nu när jag vet alla var alla flytten finns så går det väldigt fort. Men mm. jag tror att spelen är helt annorlunda nu. För de håller på sina World of Warcraft och det kan du hålla på i flera i år. Mm. Men det, så, det, är helt, det är en helt annan grej. Mm. Liksom. För det, finns, det fanns väl ingenting för det så, just, just då som jag kan komma på. Man kan tänka att spel alltså, är ju väldigt olika saker. Det är ju allting ifrån... Alltså, dels analoga spel finns ju också. Men, men typ Candy Crush Saga är ju ett exempel på ett spel som alla kanske inte tänker på, spel. De, de är inte här på GameX riktigt, men de, det är ju ändå ett svenskt företag som har lyckats väldigt bra alltså, att nå ut till... Ja, precis. Alla erkänner sitter på tunnelbanan, liksom. alltså, jag tror att vi har en, en av, av de andra skickar här, Sitterpatrick, och han liksom... Facebook, han Facebook, kan har väldigt... Han fick precis en smartphone, mm. eller smarttelefon smart som man kallar det. Och, och, och till och med han bara så här, men har du särskilt det här godisspelet? Och, så här, till och med han gör det. Mm. Och, och, och, ja, weird. det är weird. Mm, mm. Ja, men det är väldigt lockande. Och, så, spel kan ju vara de sakerna. Och så kan det vara plattformsspel, och det kan vara open world, och det kan vara alltså sims. Det, det finns ju så otroligt stora möjligheter i, den här, i det här mediet. Yeah. Det som är... Det som jag tänkte på när du sa att så här, man kan klara av Super Mario 3 på ganska kort tid grejen är att man gjorde aldrig för att man spelade om ganska många banor för att man misslyckas och man lyckas och så, men man måste börja om från början det var ju en del av spelmekaniken att så här, man har en ny upplevelse av spelet varje gång liksom. det, det är lite så Sån är liksom, jag minns att Um, för det, nu för tiden så Man kan ju spara allting och man, ja. alltså det, där, hela, det fanns ju inte förr i tiden så Man, liksom, man in och, jag minns flera gånger Jag typ, spelade någon spel Jag var tvungen att gå och göra någonting Så ja, man pausade bara mm. Så kom tillbaka så det, allting hänger sig så Man var tvungen att reset ja, och börjar om så Ja, det var dramatiskt Tänk vilket tålamod man hade ja, alltså, mm. jag, jag, jag, ja, ja. Men det kan också ha med ålder att göra alltså, Barn kan ju titta på samma barnprogram Inspelade om och om igen liksom. Eller jag gjorde det Ja, det, det gjorde också nu de säljer ju SNES här ja, på, i en butik. Ja, det, det, det är dyra saker där. Ja. Det är ju intressant att så här, de äldsta spelen har blivit dyra. Ja, det är inte ju häftigt jag så ja. Ja. Fast man kan säkert få tag på dem mycket billigare. Ja, ja. kanske har kollat att det finns någon. Det finns en någon sida någonstans. Det finns en butik i Stockholm som säljer gamla konsoler och så. Mm. Men det är där, var det, det, är, det, det är där jag hittade. Ja, men Det var typ så här. Med spelen och så skulle landa på 2000 ungefär. Vilket är egentligen jättefarligt. Ja, men vad kostar det? Hur tar man en heltidslön? Nej, precis. Men vad kostar det från början? Det menar inte för jag kör aldrig. Jag kanske inte var uppe i de äh, siffrorna Jag tror det var någon kontor för jag, menar, mm. jag tror inte jag har fått en väl alltså 80 bitar. men kostar det kostade liksom då, jag vet 2 000 spänn, det, mot, det var ju dollar då för min del, men det måste mm. vara. Men var 60-70 dollar kanske det kostade. Har jag hört att David Eriksson backensson. Ja, mm. då liksom det vill det är under tusen spenderas. Ja, ja, precis. Eller, eller då kanske. Ja, inte. nu vet jag inte vad det var ja. på, nu, Men ja, det, eller ja, då, då var det under också. Ja. nu är det mycket billigare om 60 dollar Ja, ja, ja. ja det, det borde jag. Det borde köpa den nu USA bara. Fett. Eller ska jag du ta en tidsmaskin och köpa. Ja, om vi hade en tidsmaskin tids så är det första jag skulle göra tror jag, men det, <laughs> <laughs> det skulle jag gjort. bara för att köpa bara... en Nintendo. Åka till olika tidsperioder, köpa massa olika konsoler faktiskt plasta in dem på ett fint sätt med alla kassetter och allting mm. och sen så här. komma till nutiden, eller i framtiden till och med oh. och sen sälja dem. Alltså, jag skulle bara säga, jag skulle gå tillbaka till 1930 någonstans där, köpa första numret av uh, alltså action comics alltså Superman bara så klass in den tar han tar han hitta ytan hit och då har jag alltså den, den går för en miljon dollar nu, mm. om den är bra skick. Så du åker till 30-talet och köper action comics istället för att döda Hitler. Coolt well... intressant. <laughs> <laughs> alltså kom igen. First alltså... <laughs> well, alltså det är alltså ja, alltså, hur ska jag göra det? Alltså, hur ska jag alltså jag menar det inte så att 30-talet då var han, då var han ju ganska ja. typ det är ganska stor låt som han var. En... Anyway, men han var ju jag tror inte jag skulle kunna vad ska jag göra i fallet om han men 30-talet. men då tror jag att du hade fått tillgång. 1930 hade du nog okay. nå liksom. lite längre Men sen blev det lite lite svårare. Men han var ändå partiledare på den tiden också så, så han vann väl vad. Så alltså det enda sättet att göra egentligen är att åka tillbaks ännu längre. När du när han föddes. Ja, så Vad det är lite hur ville Eller liksom äh, ja ta reda äh, åka till hans föräldrar liksom. Och bara bara dem från att ja, jag, jag, jag, jag, jag, jag åkte till dem en, äh... introducera konceptet kondomer. Ja, testa det <laughs> Ja precis Nej nej jag tog jag är min dator med filmen Med någon film om Hitler ja. Så det här, det, här, det här är det som kommer hända Om ni har 60. Men apropå action comics alltså, det var, Stålmannen skapades ju Av två judar som Under liksom, andra yes, världskriget yes, yes. för, alltså, för, för att ha en amerikansk eh, Vad ska man säga idol Som man kunde se upp till under de här Deprimerade tiderna Ja det var lite det Captain America skapades för lite senare tror jag. Liksom. Ja. Han var, Precis. Det är mycket patriotism i, Eller det är typ bara patriotism Och nu är inte det lika Nej. Så att säga, Lika häftigt eh, För det är ju så globala serier nu för tiden, liksom. Ja. ja. Eh, Men det, det finns ju liksom Alltså Captain America, jag, jag är ändå väldigt impad När de gjorde den här filmen Jag var skeptisk så jag så här. Hur kommer de lyckas med det här på ett sätt som folk kommer bry sig överhuvudtaget. Alltså. Men Det finns väldigt många som jag säger gör Svenskorna som bara, att det är deras favoritkaraktär uh -huh. jag, jag, har, jag tycker han är en ganska ointressant karaktär uh -huh. Uh, men det finns någon som verkligen tycker han är skitcool som mm. är liksom, som inte är från USA oh, det är bara för att jag vet, ja, de lyckas väl på någon här. så mm. Marvel har gjort väldigt mycket bra de senaste par åren och lyckats få folk att tycka Thor är häftig liksom, och så mm. vidare och, och grejer. Men det finns men även är svensk karaktär. Ah, ja det är Jag pratar ju med så här, vad som jag kallar för generic european accent. Det, är, här, <laughs> det vill säga amerikanska fast med lite Precis. någonting att det låter som att jag pratar lite ja vad... tyska egentligen, ja, egentligen. <laughs> Uh, men vi har ju, det finns en snövas jag, jag tror jag tror aldrig han kommer få en film men det finns en det finns en Captain Britain Aha. som är till en ganska jag vet inte, så så här, en, jag vet inte. Dricker te <laughs> ja, ja han måste ha alltså, för jag tänker så här, hans dräkt måste ju så vara ut som alltså, flaggan det, det ser ut som att vi vet att det, det finns en väldigt känd bild från Spice Girls filmen men någon av dem har en klänning som är liksom, brittiska flagga ja, jag tänker på för det det, liksom, det det är typ Jerry Halliwell tror just jag. Jag. Jag. Ja. Captain Britain vi kommer fram och bara, it's tea time, let's sit down and discuss this. <laughs> Cheerio! <laughs> ja, jag vet inte, men det känns som väldigt artigt, väldigt nästan som man som, förmodligen ber ursäkt väldigt mycket hela tiden. Ja, exakt. <laughs> så Okej, eller så har vi, det, vi har väl ingen, finns det svensk turbel? Vi har ingen sån grej här. Vi Nej, vi har inte den traditionen av serieteckning. Kapten, kapten Sverige. Kapten Sverige. Ja, det låter som... Ja, så... ja, Jimmy Åkesson Det finns faktiskt en, en, en Sverigedemokratisk Vad heter det Inte karaktär, men någon, någon som en, heter parti, Någon som sitter i partiet Som heter Super Jens Han heter Super, Inte du Men Super Jens 1 på Twitter Men han skriver inte att han är med i SD liksom, Som partiföreträdare liksom, Så att Folk fattar inte riktigt det. Men de, de gjorde någon bild av honom som superhjälte också. Mm. Uh, det kanske är det partiet behöver. Superhjälte. <laughs> Precis. Jag menar en svensk liksom, patriotisk superhjälte. Men jag tycker att alltså, kapten Sverige skulle bli jättemobbad. Ja. <laughs> Eller vad de skulle göra kapten. <laughs> Fast det är också kul. Kapten <laughs> <laughs> Sverige skulle gå runt och bara så här. Vem tror du att du är? <laughs> <laughs> Ja, Johan och ChatGPT skulle det vara. Som ja han åker runt och räddar folk utan man blåålingen för det är det. Det inte så lätt alltså. <går> Men vad vad skulle han Hänger på söder och har väldigt stort skägg eller mustasch liksom. Med ja, det har ja, han. Ja, ja. ja, jag tror jag jag tror, jag, jag tror jag, jag, om de gör en annan film om den här killen som inte finns än. Jag tror att kunde ska spela. Ja, ja. Perfekt. <går> så kapten vad kapten? Kapten Jante, Captain Jante. <laughs> Ja han kommer ju såhär inglidandes på sina skidor <laughs> Ja ja men det är hans grej För Captain America har ju skölden mm. Jag vet inte vad Captain Britain har Men har <laughs> Captain, Captain Jante har sina skidor <laughs> <Exakt>. Så han <laughs> runt och säger skidskytte skid, Precis Och pekar på folk och bara Vem tror du att du är? <laughs> Ah, ja. ja, det är bra. Och sen kan han stå så ibland på liksom, typ så här, nationaldagen står när signerar över den typ eller någonting. Just, just. <laughs> det här är jättebra. Hoppa ah. in fort fort och vet du, det, kan vara något så här fort grej liksom på fortet. <laughs> så kommer man till vad heter en fadderfara och så ställer ja. gåtor. Vi, we're on to something. Ja, det kan hanged. bli en grej. Uh, frågan är Ska vi, ska vi börja jobba för Sverigedemokraterna? Bara för Sverigedemokraterna, jag har en idé. Det är som alltså, en serietidning som sen ska bli film där Gunn Svan spelar. Alltså jag, jag vill köra Marvel, Du måste hitta på fler såna här människor så det kan bli en så här, avengers acting. Ja, det är alltså, ett alltså, helt var team varandra. av superhjältar som egentligen inte ja. gör så mycket utan snackar mest skit om deras fiender när de inte är med. Så ja, det inte blir några konflikter, det är lite ja. De blir fulla och säger lite rasistiska saker om. Då sitter vi tre, trefikat och bara, oj, de där jobbiga muslimerna alltså, hela, jag, jag är inte rasist, men Som <laughs> äh, det är slogan på det Exakt ah. <laughs> Ja, det, det skulle, alltså jag menar, det finns ju ingen sån här svensk serietidning Det finns ingen sån här serietidning Nej, seriet, menar, men vi har ju många hjältar, alltså idrottshjältar Sure, liksom. men alltså, ah. jag tänkte mer så här: vi har ju ingen äm, Jag vet inte, jag menar, jag, jag, jag, jag, jag tror till och med Captain Britain Jag, jag tror inte att någon i England har skapat honom Jag tror det är en Marvel, någon typ Ja, ah, exakt, exakt men, uh, ja. men, men just så här, stålmannen, just uh, hans betydelse för un ungdomar under den tiden, ja. början av 1900-talet liksom, Jag tror att det hade en stor liksom, betydelse sure. Absolut, absolut. Så. Och Sen så. var ju inte han samma karaktär som han är idag liksom. Han kunde leap tall buildings, det var inte att han kunde flyga liksom. Ja men det finns ju där, jag var i det gamla It's a bird, it's a plane, no it's Superman Varför just. var de så impade över en fågel och höflig plan så att de bara säger Titta! <laughs> <laughs> <Ja>. uh, <laughs> men anyway, alltså, vi pratade lite. Jag har hört att jag hörde väldigt mycket snack om Miss Man of Steel för det fanns det fanns ju en supermän där inne ja. Jag vet ju inte varför Nej, inte. Jag inte, helt säkert. Ja. Ja. Men det är någon sån här Blu-ray version som. <laughs> han det över här så det står på bio, liksom, 27 juni hela grejen. Vad sådär. tycker ni om Man of Steel? Jag, jag tycker det är helt okej. Okay. Mm. Inte jättebra. Jag tyckte jag tycker det är så jag tyckte den var dålig dåligt. Alltså jag, vill, jag, vill, jag är ju jättestort Superman-fan ja, Så det, jag det. kan se om den om och om, och om igen mm. eh, Men den, den räckte inte liksom. Jag tycker det var jag Spoilers för de som har sett den jag tror, Om inte har sett den än så bryr man sig om att se den, alltså, den Den, den, alltså den gav den... ingenting den, well. Jag kollar heller på liksom, Femte säsongen av Smallville om och om igen ja. än den liksom. och jag, jag, jag gillar ändå Smallville Men jag kollar jag heller på alla fillers i, i Smallville <laughs> som är så här, lite tokiga Halloween avsnitt ja, så. Ja då måste lite. jag göra <laughs> uh, ja, En poäng till mig som är, alltså han han värsnitt, men när då han han han inte av han klarade av småvild ansåg du vet inte. Han kände han kände inte så mycket Dawson's Creek, så från Creek. Kan ja. <laughs> ah, ja, för, men, <laughs> men liksom vad, vad tror man skulle hända under ja, tonåren ja, exakt, liksom? Exakt. Han är ändå en snygg kille liksom, och har ändå hormoner som vilka andra tonåringar de ja, ja. helst. Liksom. Sen råkar han spela som en 30-åring. Men... Ja, men det är så det gör Ja exakt. Det var skönt om de, de skippade kryptonitbiten. Ja. Det hade jag alltid med. Ja, då. precis. Men det, det som jag tycker är fint och min, min analys av Stålmannen är att så här, kryptonite det är inte hans största... Eh, hans största svaghet Utan det är människor ah. Det är hans liksom, kärlek till den, The human race yes, liksom, yes. Och jorden Och han är uppvuxen här Och han vill skydda människor yeah. Och hans godhet Eller amerikanskhet Eller vad man ska kalla det, <laughs> eh, och, det och det är det som Men han säger ju eh, yeah. Truth, justice and the, the American, American way, way Det är yeah. det han säger från början och, och det är det som Är hans stora svaghet Han vet inte När han ställs inför de här dilemmorna liksom, Ska jag rädda Eh, Lois, eller ska jag rädda liksom, den här staden som kommer att vunna oh. i Superman 1? Mm. Ja, just det. Ja, det var lite. Men, han, men sen man vet jag om det är Superman att han, han lyckas med båda. Han... Men... <laughs> ja, för att han snurrar jorden tillbaka. Har ni sett de här ungdomarna som går runt med skyltar? Vad står det på dem? Det står så här. Eh, COD alltså Call of Duty is for babies. BF4, alltså Battlefield 4, is for Russian bad guys. Eller badasses. Ah, okay. Så går de runt här på GameX med de här och bara går runt och får uppmärksamhet. Det är lite kul. Det kunde ha varit vara med i en demonstration, typ ah, så alltså. Men det, bara, det brukar vara det ty Typ varje år. Det är alltid mellan de här. Förra året var det liksom Modern Warfare och inte det, BF3. De har sina fan fanboys Fan och yeah. fangirls. Fanhands, det bra då. Men det är så BF. Tre jag tänker. Men BF tänker jag alltid på den här boken uh, Big Friendly Giant. So Tillsammans heter Ronaldo. Hade den. det var en stor jäkla som väldigt. We'll ja. Uh, uh, BF tänker BF 3 jag tänker ah. Nej nej. Nej så det så jag så jag så inte Okej, okay, mm. men kul. Cool, uh, tack så mycket, tack du Tack, tack, nu skakar vi hand för yes, de som så. inte ser det här Nej, det de, de finns ingen som ser det här Nej, de, de som är runt och de, de ser det. det Men de kanske inte kommer lyssna på det här <laughs> Anyway, tack så mycket Ja. Cool. Tack, tack, tack. Det var Tandir Mansur Från dag nummer tre på Game yes. Yes. Väldigt trevlig ung herre Ja, med mustasch mm. Som vi glömde fråga om ja. Men uh, jag frågade om det förut och jag minns inte vad sa. <laughs> men, uh, han sa Men han har mustasch Det, det var ju lite det som vi fick uh, Klippa bort men de ja, kommer det kommer släppa Ja, precis det, Vi pratade Jag tror att Allt som Jag tror när jag klippte där Så det fanns typ 20 minuter till Om Superman bara Som jag tog bort Ja Massa om Captain Planet Som vet heter också Ja Men det kändes att Det, blir, det här liksom Uppe i, Det kommer bli över 2,5 timmar Liksom sånt där mm. Och ja. Det kommer Yes Så småningom. Och nu är det dags För avslutningen Av podden ja. Och uh, Vi fick med oss uh, Niklas Karlsson igen Yes Och uh, här, samma sak här Vi klippte ner en hel del Men mm. uh, Ja, det kanske också kommer upp någon gång i framtiden Om han är okej nu, jag vet inte Det var lite iffy där tror jag yeah. Så <laughs> right, so, eller outshot yes. Sånt det heter Ja, vi är tillbaka, vi har Niklas med oss igen hey, hey. från igår Känd från igår mm. Eller om man lyssnar på detta känd för säkert en timme sedan ungefär okay. Ja, så att, då börjar vi bara runda av här så att hela är trött. Och om man undrar vad som hände igår var på Loknäs yeah. där Och därav så blir det lite kortare <laughs> idag Wow, wow, wow, lägger ljud för tack. Små, små bokstäver, Erik, små bokstäver. Det är Eller, varför säger jag det? Jag var inte ens där. Men det är svårt att påbörja meningar med små Så vad har du gjort idag, Niklas? Jag kom hit typ, precis vettningsdags för att jag skulle klara av Dagslöps 2. <här> ja, visst, det var helbänt om... Mm. Ja. Absolut de, ja, det det. de hade ju den här challengen besegra Mirror Knight Och kan man vinna spelet Och jag tränade i typ en ja, 45 minuter kanske För det var inte så mycket folk Och så klarade jag av bossen en de tid senare Det var nice ja. Kommer vi att vinna spelet nu? Ja, de lottar ut det bland dem som vann Eller klarade Så det en chans i alla fall Jag har bara sett en snubbe klara av det idag så. Finns ja. det finns en chans Är det då man får den där? Nej, om man går till deras boss, så får man ett sånt här armband och man visar upp det när man köper spelet på webbhallen så får man några no free goodies okay, okay. Så jag ska på mig det här jäkla bandet i tre månader till. <laughs> oh, really? Yay. Ja, har Det släppts i mars. Är liksom. det fyra månader till och mm. huh. med. Eh, fun times, fun time. <laughs> Men jag får se, Vi, hade man vunnit spel gratis, hade det var nej. Nice. Ja, mm. gratis grejer. Vi har inte fått någonting gratis. Ja. Var Nej. Var det har vi? Nej. De var det varit väldigt lite så här alltså kak i pressrummet. har han du tog en kakor? Uh. Nej, de tog så. Så är lite. life sucks when you get to the press room and all the cookies have been taken. I Press room, <laughs> <laughs> <laughs> oh! <laughs> like deep press room. I'm not like deep. Ja, Nej men det det de brukar ju vara ganska vanligt på andra mässor att så här, du vet alla alla på oss har liksom någonting de ger ut så här, typ gratis koder eller godis eller så, här, mm. uh, så här downloadable stuff till spel de menar ut men jag, ingenting ja. sånt här har varit väldigt dåligt. Men uh. jag, jag såg lite ja, Jens ja med skakor vad fan liksom, <laughs> nej, det är lite okej. Okay. <laughs> men um, ja nej men det tänker jag att säga att det fan är bara lite lite någonting var kul, liksom här, men Ja, men vi är ändå här i egenskap av whatever vi gör. <laughs> mm. <laughs> Jag tycker man kan, de kan försöka smörja lite för att vi ska tycka om något. Man vill ju att vi ska säga bra saker om dem. Ja, precis. Vad är det kakorna? Och Mm. Man, man kan tycka det Men det är väl det fortfarande GameX är så liten i skala Så att det, mm. ja, det, det, är liksom, det finns inte riktigt inom ja. budget Att göra sånt sådana för, för saker, jag, jag, jag har väldigt gott i ryggen just nu jag, jag, jag förväntar mig egentligen Massage När jag är på sådana här alltså, borde <laughs> jag, jag, vill, jag vill att människor från PS4-båsen Kommer man ser mig De som står i Och släpper in folk Bara säger, Åh oh, vi spela Killzone Ja men här Och så masserar axlarna samtidigt Det Som en form av Med happy ending På ipx <laughs> Men det, man märkte ju det att Alltså det var inte så lika mycket tryck idag tror jag På sony men ändå så höll de vid Att man fick bara spela i fem minuter Så jag gick in där, stod, jag stod och väntade i typ 20 minuter eller någonting, Och så fick jag bara spela Killzone i fem minuter Utan att förstå vad fan jag skulle göra Så att mm. det var mest bara att gå runt I en cirkel och skjuta på typ Jag fick skjuta typ totalt åtta gubbar eller mm. det var, Vilket i FPS-standard är typ nöda mm. <laughs> mm, Ja så, det känns som att alla är så stressade så de försöker bara skydda igenom folk liksom hela tiden men mm. det var kanske brist på monitorer och grejer mm. ja men det är under ja Dark Souls den fick man fan spela hela tiden för att <laughs> det, det, var, det är inte så mycket många som vi stå, var där tror jag det är inte mm. så många som vi alltså, det är ju mycket mer tryck på PS4 såklart ja. men ändå men ja ah, nej, det är väl fan det var där, Jag, jag har varit, varit kul med cosplay grej, Men det, det var, varför ställdes det Ja, jag hörde typ inte det Men det var någon polare som sa att Det var väl för lite folk eller Det var inte lika många cosplayer som kom idag Som var här igår Så Catwalk, ja. två, två bär står här och bara okej, okay, klart Ja, jag mm. såg dem de flyttade från stora scen Till en av de här små arenorna ja, cd om båset eller vad det var mm. Och det var typ så en kille utklädd till Stormtrooper Någon tjej som utklädd till en League of Legends-karaktär Och två till Liksom. Mm -hmm. Det var fyra personer Så ja. Not really The, uh, the crowd pleaser Nej Kanske inte riktigt Så han uh, uh, Space Marine Inte här idag mm. Jag såg bara bilder på honom jäkla vilken god cool det var alltså. Men det var But inte samma som jag såg För jag såg en, en kille Som hade en extremt snygg Space Marine rustning På Sci-fi mässan förra året inte samma det jag tror inte det För han hade så Han hade ljus i hjälmen Och grejer Det kanske Det syns inte på bild Så att säga Men Han han hade någon högtalare inbyggd inbukt så det lät mig inte så så Robert oh, det var heta oh, cool. det kan ha varit det största det som hänt med hela mitt liv jag har tittat så han var han var där du sitter där var han i sidan jag tittar på honom bara. Ah, det låter oh. nej men det var kul så alltså det, det var det ambitiöst väl jag, jag är sjukt av mig sjukt på såna människor som lägger ner så här mycket tid Jag så också velat... Jag var bli mer och mer sugen på att börja cosplay bara För jag vill, göra, jag vill sitta liksom och knåpa med någonting hemma mm. jag, jag tror det, de har nog jävligt kul med det mm. om, om, om du skulle cosplaya, vad skulle du köra? Oh, den är svår, alltså Jag skulle vilja göra någonting med rustningar Alltså kanske uh, något så här medieval Men jag är inte helt säker faktiskt Jag har och funderat på typ så här det med Cry-karaktär för jag gillar deras rockar Men mm. vet, jag håller, håller på att sy läder det är, Och det är dyrt som fan mm. Uh, så att säga pass på den frågan jag, jag håller fortfarande på att fundera ut vilken jag ska ha. Det så. Vad ska du göra? Iron Man. Jag tänkte säga det. Visst. Allt Men för jag tänker säga i den här så. Den här, den här frågan, jag tänker mer så här. Om man liksom bortser från alltså, det logiska Hur lång tid det kommer att ta, det kommer att bli jättemycket jobb Bara med så här, vad du skulle vilja vara Ja okej, okay, men om vi säger då Space Marine Space Marine, ja, space marine. Eller nej, fan, vet vad jag skulle vilja Jag skulle vilja vara en Tau Fire Warrior Från okay. 40K, för att de, de spör Space Marines, any day ja, men är Det, det, det låst som de brinner Nej, Fire Warriors, alltså det är Det är, Brand, det, det, de? det är Taus uh, Grundtrupper, och de är, de är så här. De har liksom plåtrustning på sig ja. Med typ cyklop eh, Kameror och grejer så att de är lite coola mm. och det är väldigt mycket mer såhär, Räta vinklar och sånt mm. Väldigt rakt och fyrkantigt Och den, den, är, den är ganska nice mm. Men jag, jag har alltid velat spela Tau När jag ska köpa Warhammer Men jag har aldrig haft tid att köpa Warhammer För det är sällan man har orkat lägga ut 2000 spänn på en sån liten hobby Ja jävlar, det är verk... så alltså, Jag önskar att jag orkade <tryck> göra något sånt bara för att jag kommer väl att jag samlar på sidan på comics och så, det tar lite tid, men mm. det är inte samma sak, alltså det blir dig till längden, men inte alls lika dyrt som det jag säger. Ah. Nej, men nej, man, jag, jag såg en någon kille nu på Gamescom äh, i augusti som hade gjort en jäkligt snygg Ironman-rustning och den hade ju liksom rörliga delar, han hade som åkte upp och ah, han hade flaps på ryggen såhär, för, ja. alltså, vid motorerna, massa coola och ljus i händerna. Ah. Så det är jäkligt mycket såhär, olika grejer du måste lära dig, tror jag. Du, såhär, till exempel löda lite grann och så lite elektronik. Mm. Um, lite hydraulik och massa saker så här. Bara, Jag tycker det kan vara en kul cool grej Bara lära sig någonting via en hobbyprojekt. Om du lär dig göra det, om du lyckas bygga en sån direkt igen Så är det steg närmare ha en sån beriktig ja, jag Så det är så helt medvetande det Sen behöver du, du bara bli miljardär och eh, geni Och ha ja, en jävla massa fritid Något som blir geni <laughs> <laughs> oh, Sorry, I did not mean anything by that Nej, men jag får väl ta någon piller Eller något, jag Get smart. Limitless mm. ah, ja. Get smart pill <laughs> uh, För jag tänkte på det jag, skulle, det, jag, det jag skulle vilja Jag vet inte Det, det går säkert på den För den här killen i Space Marine direkt den, Han är inte lika lång som dräkten är Nej. Jag tänkte man kunde säkert Om man använder samma sorts Det måste ju vara platåskor mm. Ja, något sånt Stilter Han sa något Inte i dräkten i sig Men det måste ju vara Ja, det måste ju byggt runt dräkten liksom. alltså, Skorna är väl säkert stilter inbyggt. Jag tänkte en sån i Den Saisen en Hulk direkt, nice. awesome. mm. mm. det var awesome Men jag vet att det inte kommer hända för jag kommer aldrig orka Hulk är ju så svårt att få se naturligt ut bara eftersom att det, liksom, det är muskler och kött istället för rustning yes. uh -huh. så, ja. Det är därför jag tror det är, det är väldigt tacksamt att göra just science Space Marine eller alltså Iron Man Space Marine grejer, för ja, jag du, du, du kan göra det snyggt i papp liksom. det är svårt skulle, det går Jag skulle kunna göra en hända. Hulkbuster den stora mm. Absolut att Igor som man kallar det han kunde inte ens vara så här Han kunde kalla det för Hulkbuster Tycker jag bara för att göra mig glad Men no. yeah, nej Jag tänker Det för dig Men yeah. fan det coolaste yeah. det någonsin har gjort det hade varit om man kunde göra en Dreadnought Från 40K ah, alltså, ja, okay. sp När Spacemreen dör så, Eller när människorna dör så kan de bli insatta i en Dreadnought Och de är ju är, typ så, fem gånger större Än vad en Marine är okay. Så kan du göra en sån som man är typ flera personer Som <laughs> <på> går <laughs> i mm. Mm. Det här ganska häftigt Jag vet inte ens hur det skulle gå tillväga Så jag tror det nästan lättare att bygga en sån här på riktigt Men jag skulle göra en sån här det är äh, Star Wars äh, Star Walkers De här stora ATL och ATSD Ja, AT -AT. ja. Mm. Jag tror nästan Elefanten va, va? Elefanten yes, Men jag, jag tror det skulle vara lättare Att tala att Alltså med tanke på hur många människor Ska kräva så alltså, typ så här, I en stor eller dräkt Det skulle <laughs> jag, jag vi bara bygger en sån Så har vi en, <laughs> så har vi en sån sen. <laughs> Och så är den lika stor Så att den, den blir stor som en häst du kan rida på den Och <laughs> så det är det den. Eller uh. man, kan, man kan göra en sån Vast typ, ja, Lite mindre Lite så här budgetvarianten. Ja kanske Typ så här Apple Watch S. Apple <laughs> <laughs> Air. Uh, made by Apple. <laughs> you yeah, got <the> Apple looking good. Ja, det blir ja. Nä men fan, jag tror det kommer bli svårt. Du du nästan ja. Jag tänker att man gör det för liten, då får den någon plats i den här, då blir inte cosplay, det han bara en robot. Ja, oh. so yeah. lite robot. Det so är ju fucking cosplay, bara vi bygger en robot. Jag tycker Ja, det är väl liksom det man vill. Jag jag jag var allvarlig. Oh. Ja, jag har ju sett -E. har ni sett? Ja. Den? Det finns ju det var några killar på nätet som hade byggt den. Ja. Som är som var med Mutterik och allting de var ascool. Det var de här, det var samma gäng. De har någon sån klubb där de bygger LED-hardcore D2 enheter. Mm. Ja, de byggde upp sig för mässan. Ja. Men uh, Wally -E, den var liksom så, här, så att han hade till med han, han hade så här, samma låtar som Wally -E spelar för sig själv och grejer och så massa ljudchip alltså ljud uh, kommandon och grejer mm. och så kunde han säga flyga på ögonen och köra. Och det var ju liksom en, en de hade ju så här thread, uh, vad heter det? Tracks Ja, tracks Treadmill Jag tänkte jag treadmill bara, nej, inte riktigt Jag vill bygga en sån Jag vill bygga en robot eller något kul att ha Så det är det jag kände Sen Ställ upp i Robot Wars Nej, utan jag ska bara ha den som polar Vi ska ut och Åkrundas Fight Crime Vi har en robot He's a podcaster. My robot and I, kommer. <laughs> he's, he's a podcast with a huge beard and an attitude. He, he's, he's, he's a robot <laughs> together they fight crime. <laughs> with hilarious results sometimes. Och det ja i den här filmen är nu, nu, det nu är en film eller bara en TV-serie kan vi säga. Då måste jag spela så so, att han uh, från Tucker and Dale uh, versus the Evil, han uh, Dale, han med skägget. Ah. Uh, och sen uh, robotens röst är Mm. Microsoft Sam Steven. No, Steven Martin Nej, Steven Martin Nej, jag tänker mer Ja, Matthew Perry Vad är det här Som channeler För att det är så mycket Oh no Christopher <laughs> Walken Oh Oh <laughs> <här> han har ju så väldigt mycket sen alltså. Jag vet dit väldigt mycket men här, jag jag, tillväxt, jag... vi fortsätter gå på något nästa liksom ja, ja, men jag tror Christopher Walken har fallit lite idag. ur alltså, dag. varför vi, varför snackar jag ingen om Christopher Walken längre liksom? Jag tror det, alltså, det så här alltså folk som inte ens har sett den så en film vet till den där bara för att, ja. för att de har hört rösten någonstans ja mm. ah, det är han är han är mer känd som han så här, gubben som läser upp Lady Gaga <här> så ja. killen från Deer Hunter. Ja, precis. <här> Mm. ja Och sen är han väl, uh, han är jag tror han är ganska känd för lite ingen generationer tack vare Sleepy Hollow också Ja ah, just det. Fast han gör inte så jävla mycket den kan vara. Nej men han, den lilla han är med så är han ju, han är ju fan fucking hela terrifying i den mm. alltså. oh, ja. oh! Jesus! <laughs> ha! Han låter mm. som en murloc nästan Fast. <laughs> Just det, sen, sen, sen uh, tar han äter upp nu Ja eller han, han nafsar, nafsar. Den, den onda i nacken och så rider den iväg med så här: insinuated rape typ oh, ja, ja. Eller, jag tror är inte om död när han blir iväg Nej Han ska, Sh han förmodligen, det han kom, förmodligen vill göra är att ta hans huvud Han uh, He wants to get head Oh You're way ahead of uh, me, man Oh <laughs> Oh, <laughs> oh You're headstrong strong in Cockshore <laughs> Or was it the other way around? <laughs> Cockstrong in Ja, <laughs> <laughs> yeah, men den roboten, det tror jag på Jag vet inte vad han ska heter, men jag, det är ingenting Det får jag jobba på lite grann uh -huh. uh, jag, jag vill ändå, jag, jag tänker mig ändå Ehm um, den size som volley inför det vill jag men jag bor i lägenheten kom inte, jag ha jag kom på det. någonting som jag skulle vilja cosplaya som är lite lättare uh -huh. eh, hade varit uh, Finn från Adventure Time okay. Adventure Time mm. alltså det, den är ganska klassisk nu det är väldigt många som gillar att serien den liksom. men jag tycker ändå det är kul för att det är en jäkligt simpel direkt och TV-serien är fucking hilarious jag har inte sådan inte den oh, jag tror jag nej men det, det är så här, det, jag kan ju samma som att det är en tv-serie gjord för oss som växte upp med tv-serier på 80 90 talet ungefär. Okay, okay. Den är ju så här, den gör den här gamla så här, Saturday Morning cartoon grejen fast spinner bort äh, spinner med som fan och den är ju jätteudda. Mm. Det är lite som så här, Dungeons and Dragons the, the, the tv-show fast med så här, alltså som om man sitter och drar en massa så här, du vet off grejer hela tiden medan man spelar. Den, mm. uh, den, de, de väl, det finns en film nu. Ja, den, we den. don't talk about it. Nej, jag tror inte jag tror att ingen, ingen pratar om det. Nej, men jag menar liksom det är så här de slåss mot drakar och sen så har de en, en tv spelskonsol som pratar. Okay. Mm. Så det är så här jätte mm -hmm. weird shit som händer då, men den är awesome. Jag tror att när jag bygger min robot by the way, så kommer jag använda han måste alltså vara en gammal uh, alltså, Nintendo alltså konsolen bara det hur mm. det Ga game Gameboy. Ja, mm. Eller Gameman. He's an old man <laughs> Console man and his trusty sidekick Gameboy <laughs> so, yeah, vem, vem är sidekick? Jag är sidekick <laughs> <laughs> <I> nu <don't know. laughs> Jag har som Victor så, so, so, yeah, jag, jag, jag har börjat ha svårt När jag snickar på I ikea möbler, Så jag vet inte hur det här kommer gå <laughs> <laughs> <laughs> Men uh, you're in luck, man, För jag är jävligt bra på att snicka ikea möbler. Ja då så, det är bara det som krävs Alla som bygger Ikea-möbel kan även bygga En jävla robot Men det det varit coolt att använda ju såhär Någon gammal konsol som Typ huvudmodul och sen liksom bygga in och lägga ljus kanske inuti en gammal näs-konsol mm. eller något. Mm. Ja. Vad känner vi? Vi vill tacka vi vill ta <laughs> alla. Som med. Vi vill tacka alla våra konsoller. No. Uh. <laughs> vi vill inte tacka Sprite. <laughs> vi inte tacka, nej, vi vill inte tacka de som sålde Sprite i kafeterien de kommer in de inte inte höra där. Och om de gör det, vet du vad? Ja, ni exakt. Det my attorney. Ja, men är har jag har för sprite Ja, bra det men... Nej men skicka faktura till Sprite Det fixar det. Okay. <laughs> vilka vilka vilka faktura? Vilka gale kunder? Vem, vem ska skicka faktura om vad? Du. <laughs> Okej okay. ah, <bra>. <laughs> okay, ja bra. Okej jag vet att det. Jag tycker ja men jag en massa roliga spelgitteres eller ja mm. Hitlers de väldigt bra. Uh, och jag tror att uh, jag, vet inte, jag hoppas att det blir kul att på. Jag, ja, det var kul att spela in i allt. Uh, ja. Så får jag hoppas att det blir kanske en återkommande grej nästa år Jag hoppas det, ja. jag, jag tror det Men äh, det känns som att, jag prova, vi, vi märker väl när de hör vad gjort Om de tycker det här är äh, <laughs> Ja, vi får se <laughs> Vi, vi siktar på det Yes, och äh, Det här släpps ju via magazine då, Så att magazine, för det är mm. Men äh, om man tycker det här var trevligt, Och aldrig hört oss förut, vilket jag förstår varför man lyssnar på det här, som på det här talet. Men om man ändå gör det och lyssnar på det här inte, Vem fan är Erik och fan och tycker att vi verkar är verkligen trevliga Så uh, skaggkast.com yes. Eller At uh, skaggkast Twitter Eller säkert allting Skaggkast på Facebook Yes Ja ah, Har vi någon bra Vi har ingen bra Jo Vad ska vi säga Jag skojar jag ingenting Jag tänkte att du hade något Som säga kunde avsluta med men. Jag har jättebra avslut Okej okay. Ägget got nothing Åh oh, bra Okej okay, vi, vi gör en Den vi, gör vi gör en en, en trejart tre tre Okej okay. Det har varit mega kul. Jag heter Erik. Jag heter Niklas. Jag heter Jens. Hej då! Hej! Hej! Nästa gång.